Välkommen till Podcast Select, äh, avsnitt 13, som även är det första avsnittet för 2015. Äh, detta blir en årskrönika, lite försenat men äh, det var julhelg, nyårshelg och folk har barn och jobb och villa och Volvo, Wuffsing och fan, hans musta. Ni har fått vänta lite men äh, har, hoppas det ska vi vara Vi har kunnat då. få reflektera över, över spelåret, det behövs alltid. Ja, det, ja, vi märkte ju det när man höll på med eh, årets eh, bästa spellistan. Att eh, det är väldigt många spel som jag fick fråga om varför vi inte nominerade. Eh, och vi kommer gå igenom de flesta spel som släpptes förra året. Och det är säkert många av de spel som hade kunnat nomineras. Men, eh, årets spel till exempel missade vi. ju. Nej. Jag... Skulle inte säga att det är någon som missas där, men vi kan ta det som när det kommer. Så får vi med våra personliga åsikter för att det är säkert folk som inte håller med om de valen som det blev. Ja, för jag skete ju Rösta när du frågade mig. Jo, jag har tack, lite, jag, jag har märkte inte Jag röst om listan, utan såg så jävla flumigt. ut. Du skete du, du till och med hela röstningen, det var nej. Ja, ja, nej. nej. Jag bara, nej. vad konstig lista, Marcus, Nej jag, jag, nej, jag vet. jag vet. Äh, När jag kollade efterhand så var det säkert två spel som hade kunnat äh, ha kommit in i nomineringarna. Äh... Sen hade jag väl kunna säga någonting också, men man kan inte tänka på allt. Nej. Men innan vi drar alldeles för långt, jag ska bara presentera, för det glömde vi förra gången. Kommer på. Äh, medverkan. de flesta vet ju, känner till Roger redan. Hej, <hör> jag känner till Linus också. Äh, och, jo. Mig, och mig själv, Marcus. Äh, så att det är inga... Men eh, om vi börjar med, eh, vi får egentligen börja redan 2013 för att eh, PlayStation 24 släpptes där i slutet på november, eh, året innan. Och nu vet inte om ni plockade upp några spel spellanseringar av PS4, för ni hade väl om dag ett, precis som jag? Uh, nej. nej, jag tog min med när Second Sand-banden kom, så köpte jag ah, min. Okay. Du köpte så det var i... lite senare än alla andra. Ja, jag köpte min i Mass tror jag. Okej, då var jag som hade den dag ett och så ni köpte upp dem, plockade upp dem åt Second Son. Det var mer en pengarfrågan för min del. Ingen ja, okej. Ja, det kom ju precis väldigt dumt precis innan jul och sånt. Mm. Då var det inte som jag som hade tre stycken förbokningar. Nej. Jag sa att fan, jag ska inte missa denna lanseringen. Jag missade Playstation 1-lanseringen. Jag missade Playstation 2-lanseringen. Jag inte, nej, denna gången, nej, nu ska vi ha maskindaget. Och så det så, så, så gammal redan den Playstation 1-lanseringen? Du kunde ta hand om det själv. Ja, det var du och jag och Marcus då. Vi, jag kommer ihåg, jag skaffade min PS1 alltså, på, på releasen. Ja, jag, jag försökte, men uh, vi fick inte, jag fick inte så många uh, exemplar till uh, den lokala spelbutiken där jag bor. Så mm. att, uh, de var faktiskt slut. Uh, Playstation 1, CD20 år sedan. Jag var... Shit, det är länge sedan. Jag var 14 när, mm. när PS1 kom. Härligt. Uh, till Europa. Så att... pengarna skulle ryka. Ja, på den Det var tanken, men jag kommer inte ihåg exakt när på året PS1 kom. Jag vet inte om du minns det. Den kom väl på hösten, va? Jag kan inte säga exakt. Jag skulle kollat upp detta, men jag fick vänta ett tag innan jag hade en PS1. För att de sommarjobbpengarna som var menade till en PS1, de lyckades man ju smela på något annat under tiden jag beställde alltid mina spel på den tiden kunde man inte beställa över nätet utan då fick man ju eh, ringa, man sånade någonsin typ Superplay eller något sånt och sen fick man ringa in till dem där därifrån att beställa eller skicka in en kupong. Ja Men, det äh, var de här, alla de här postordergrejerna i Superplay. Nordic det var till med. Ja. ja. Uh, nu snackar ju alltså tiden innan internet har blivit jättestort. Ja, man fick uh, ringa in jag, och beställa sina grejer. Det... Jag, jag vet att folk har svårt att tro att det fanns en tid innan Youtube, Google och Facebook Mm. Men, jag har så, sett så de faktiskt. broschyrerna och tidningarna som min, bo, min bormor beställde ur till julafton. Mm. <laughs> ja. till det. Jag har sett dem, jag vet att de fanns. Tänk på kupongen, man, ska, man fyller i en kupong vad man ska ha och sen så man har man tungt att posta den med ett frimärke i, i brevlådan och vänta på att den ska komma fram och sen ska de skicka tillbaka. Alltså det, det var ett jävla mäck på den tiden. Ja, alltså näthandeln är ju, är ju lite smidigare än, <laughs> än vad det var då. Nu <laughs> kan, Ni, det kan man, man ju få det samma dag i typ, på Amazon och sånt. Ja, typ, men det finns sånt. ingen skärm. Det är ingen skärm. Ja, nej, alltså, det, ja, alltså i, i princip beställer du alltså, innan alldeles för sent på dagen så kan du via webbhandling i alla fall få spelet dagen efter. Mm. Och i många andra butiker också. Så att, det tar ju bort lite av skärmen. Då fick man ju vänta hela <laughs> länge till som man fick spelet. Uh, ja. men, och sen har du hela digitala plattformen också där man kan få spela direkt. Ja, det börjar jag gilla mer och mer. Alltså. Det gör jag. Ja, uh. Men du är ju också lite som jag att gilla köpa samlotgård också. Jo, det uh, det. i vissa fall. Men jag har blivit själva lat. Det är det. Det är så skönt <skratt> att bara kunna ladda hem dem direkt. <skratt> och sen har jag ingen plats kvar. Så jag kan inte jag har ingen plats att ha min spel. <skratt> du, du kör en ursäkt Nej jag har inget utrymme. Nej jag har inte det. det är, så, så är det helt enkelt. Gubbar kan jag köpa fortfarande. För jag har ju mitt glaskåp. Där får jag plats med lite. Men spel är fan. Nej. det, ja, det är... finns vissa samlutgård som tar alldeles stor plats i kartongen. Alltså själva kartongen för det. Och ja. sen då öppnar man det. Och så är det väldigt lite inuti. Mm. Jag tänker på boardlands loot chest collection där fick plats med mindre hund i lådan. Och den har jag inte sett ens. Jag ska visa bild på det så den är löjligt den är stor. Den är, den, är mycket, den är till och med större än en av de Call of Duty som var en sån här jätte crate plastlåda. Så 30 liters från Ikea typ. Vad fan? fan ska man ha den? Du kan inte ha den i bokhyllan precis. Vad var det inte? Den jävla Call of Duty blopps också som var jävligt stor? Var en ja helikopter. men det är den blopps. Ja, det, jo, den. Med helikop jag trodde det med helikopter vi Det ah, ah. var hur stor som helst. Ja, stor storlekes när man puttade in under sängen. Ja, ja det lite, var en sån lite, alltså. Ja, inte långt ifrån faktiskt. Uh, nej, men om vi tar och går tillbaka till PS4-lanseringen. Uh, <laughs> jag plockade inte upp uh, något spel. Uh, för att jag hade fått en hack skickat från uh, Sony. Uh, och sen uh, så kom det inte mycket i januari. Vi hade ju inga spel överhuvudtaget då. Förutom alla spel som kom slutet på 2013 som sen man kunde uppgradera till uh, PS4-version som Assassin's Creed, Black Flag uh, Call of Duty kunde väl också Battlefield så var det väl någonting till men uh, året kickade inte igång förrän det fanns februari och då var det inte ens uh, för Next Gen det kickade igång, uh, det började då med Lightning Returns uh, som heter Linus du sitter och spelar nu Sådär, mm. ett år senare det recenserade jag på releasen här. Ja, jag har faktiskt till och med Platinum med det. Uh, Fråga man inte hur det gick till. <laughs> uh, jag vet inte, alltså jag har alltid varit en enorm fan av Final Fantasy-serien, speciellt uh, 13-serien-trilogin. Mm. Men när Lightning Returns kom, så jag vet inte hur de lyckas ta en, samma spelmotor som de hade i 13 och 13-2. Och sen bara stänga av all grafik. För det var, det var mycket fulare än vad 13 och 13-2 var. Och det var framedrops utav helvetet på många ställen speciellt i öppna områdena. Jag vet att du klagar på Linus saker nu när du sitter och spelar det. Ja, jag hoppar ju över. Jag körde ju 13 och 13.2 på 360. Ja, det gör det jag med. Så att jag kan inte uttala mig om hur, hur Lightning Returns så det var på 360 men. Ja, jag upplevde inte så mycket. Alltså jag tyckte inte grafiken, vad tycker inte jag, jag tycker den var ganska Ja, så alltså det var ju behagligt, men det var, inte, ja. det var fortfarande inte samma... Alltså det var inte uppe var det... det... känns som att det, det var mer öppen värld än det var ju lite större utrymme, ja, förutom man ser 13 i slutet på 13.1 så var det ju ganska så det, stort. Det, så, ja. Om vi ska ha rättviktigt 13.2 var ju liksom en lagfest på tre, eh, 16 också. Ja, ja ju, det var det. Att... Men det var, det var aldrig det här alltså, ospelbart alltså dia-bilder, utom det var lite som Unity var eh, också att man märkte skillnaderna. Men jag får inte bara ja. märkt, alltså märkt rejält det var <laughs> störande skulle jag vilja säga och problemet då när man spelar alltså Lightning Returns där det, när din combat är inte är separat från allt annat utan det sker där, där du slåss alltså det, det, det var ju realtid innan också men nu är det mycket mer man måste man måste styra Nej, det. Den, det är helt klart en av årets bästa fighting system tycker jag jag älskar det systemet när man hoppar mellan olika dräkter jag tycker det fungerar hur bra som helst jag älskar. Jag, jag älskar det här jobb. Vi hade ju det redan i Final Fantasy X-2. Ja, precis. Fast då var det lite mer avancerat system. Mm. Men ja, jag har alltid varit en stor, stor fan av ATB-systemet. Alltså turn-based. Ja, precis. Ja, just det här med att byta. Skor. Alltså man kan utforma sina tre direkter oberoende på. Jag tyckte det funkade så jävla smidigt, systemet. Jag är... Det, var, det, var, det, kändes lite, det kändes lite uppfriskande trots att det var inte ett nytt system men det kändes allting bara flöt på så bra ja nej jag, jag håller med dig jag, jag älskar ja. uh, det för det gav en liten extra dimension till commenten att du var tvungen att hoppa mellan alla tre det var väldigt få gånger när du kunde var, ha en förutom den vanliga grindingen, vanliga mobs kunde du köra på en men ja. i bossdred och sånt du var du tvungen att verkligen hoppa mellan de här tre ja för att utnyttja. Och ja, det var kul att utforma sin egen, egen kostym liksom, så, Eller egen ut, vad heter det? utstissel. Förutom då det här klassiska. De som var mest eh, kraftfulla. De var de fulaste. Ja ja, det... ja man ville vara så stilren som möjligt. Men nej, man kunde vara stilren men då var du inte lika effektiv. Den, nej. En klassisk RPG grej. Du ser ut som, ett som en julgran. Men du är jättekraftfull. <laughs> ja. Det var, men det var, det var, det var faktiskt det, det systemet som höll kvar mig mest i det här spelet. Storyn tyckte jag var helt, skru, Alltså den är inte, den är lite. man <laughs> ju alltid förvirrande i Final Fantasy, men just här så var det extra mycket. Ni, ja, sen var den väldigt beroende av att man har spelat eh, 13 och 13.2 innan mm. för att verkligen hänga med i storyn. Men eh, som du säger också att den var i Final Fantasy har inte storyn alltid make sense alltid. Utan det har varit lite luddig, om vi ska vara snälla. Ja, man tycker tillbaka till, ja, åtminstone till nian innan det var så det make sense. Ja, nian var ju, ja, jag skulle säga att tian var väl helt okej okay också. Man ja, såg en ja, röd det var, tråd. Det var det var väl mest en del idiotiska karaktärer och sånt där, men annars, <laughs> okej, okay, det var väl begripligt. Ja, man, man kunde ändå följa en röd tråd. Här var det ju väldigt mycket hoppande i, i och med att... Jag var ju väldigt orolig innan Lightning Returns kom. Att det skulle bli problem för att spelet är tidsbaserat. Mm. Och jag trodde att... Jag avskyr tidsbaserade spel. Dead Rising 1 och 2. De har varit så mycket bättre utan här ha tidsgränsen. Man trodde att det skulle vara mer stress än det faktiskt var. Ja, är det. Och det, är inge, det var ingen stress överhuvudtaget. Jag var klar med spelet. Jag hade två dagar till godo när jag var klar med spelet. Och då hade jag ändå inte exploitat eh, chrono-time och sådana grejer alldeles för mycket. Nej, men, ja, jag hade inte heller problem med, med just eh, timingen eller tiden. Det, var, det funkade hur bra som helst ändå, tycker jag. Allt som helst var det ett sch men eh, vi, vi är klara med Lightning nu. Ja. Eh, jag, vet att, jag vet att utvecklarna är, är väldigt kära i henne. och Jag gillar henne som karaktär men... Enough is enough. Nu har du fått tre, tre spel plus Cameo i en del andra spel. Nu går vi vidare. Jag vill fortfarande ha en som är figur och actionfigur i hyllan. Inte Play Arts Kai kan jag ju säga. Att Nej vi men någon av dem. Jag, det, jag älskar ju designen på... ja, ja. Men håll ifrån allt vad Play Arts, Play Arts Kai heter. För alltså, vi snackar alltså 70-80-tals G.I. Joe-figurer var Eh, bättre gjort än eh, vad Playhouse K håller på med idag. Okej, okay, ja, jag äger ingen sån figur så jag har faktiskt Nej. sett dem. Eh, jag ska skicka bilder på den så kommer du se. Alltså Amibo kommer se ut som eh, konstverk jämfört med dem. <laughs> Om du förstår vad jag menar. Det är så. Ja. Eh, vidare under februari så fick vi expansionen till Lars Left Behind. Den här story-expansionen. Och Jag satt som liksom ett barn på julaftan när jag spelade den att den var, den var klockren. Eh, vi har haft många story-expansioner i andra spel innan. Som känns mer påklistrade. Bara för att sälja. Men denna make sense. Vi fick mycket mer bakgrundsstory från Ellie. Innan allting sker. Och sen då se grejer som vi inte fick se i huvudspelet. Jag vet inte om ni, någon av er spelade igenom den. Till remaster nu? Ja, eller till remaster. Den kommer ju i paketet sen senare ju. Det var, ju, det var ju så jag började. Ja, du körde aldrig på PS3? Nej, jag Nej, ja, du gjorde du? Spel nummer två, du fick ju den bästa versionen. Förutom Las du GTA. Två spel. Ja, det <laughs> ja, nej men... Nej. Ibland tänker man rätt. Ja, tack. <laughs> nej, jag nej inte det, det kommer, det kommer sen ja. PS4, Vad fan. Ja, men det, det, Next, ja, det, det kommer, det kommer. Det, det kommer så pass så var jag sista året. Särskilt på GTA, då verkar jag säga: Nej, inte just nu. Det kommer, kommer, jag är inte särskilt sugen. Liksom, det, det kan det handla helt enkelt. Nej, alltså, två, sådana två massiva spel som borde laseras GTA som kommer månader innan den nya generationens konsoler kommer ut. Det är barntidsfråga innan. Nej, de kommer vidare. Men jag har väntat så pass länge på GTA så att nej, jag ville köra det redan då. Och tyvärr så, även om PlayStation 23-versionen var bättre än 360-versionen så var det fortfarande uppenbara problem med frame drops. Vilket är helt borta nu. Nu är det riktigt smooth. Jag vet inte om du, mm. vad du spelade på, För Du körde väl GTA förra året också antar ja, jag? Ja, redan när jag spelade första, alltså på 360, så sa jag att, att alltså det var i frame i rating, som som jag klagade eller klagade, alltså man vande sig vid det men eh, re, redan då så tänkte man att det här ska nog, kom, äh, nog passat bättre till en, den nya kommande generationen ja, det känns som äh, liksom Rockstar verkligen pushade alltså krämade ut absolut det, det sista maskinen, liksom något och gjorde med alltså, det är ju fan, det, är alltså, det är, jag fattar inte de har fått ihop det till 360 och PS3 egentligen. 3 alltså, egentligen med tanke på att det, staden är ju lika levande och ja, alltså det, det, det känns ju det, det det det är precis på gränsen till next igen anser jag för grafik alltså med ja. så är det så är det, det ligger där och, och halkar över nästan. Ja men det är sett i, mm. i nu med current igen är ju. Ja, ja, ja så alltså alltså det, det är ju, här är det. ju det är faktiskt ett av de snyggaste spelen. Alltså där spel är jag, när det har regnat på, på vägarna. Det är, uppe, alltså det, är, det är lite åt uh, infamous second handhållet. Alltså det är så vansinnigt snyggt alltså. Det, Rockstar visar ju ännu en gång alltså de är ju mästare på uppe, uppe Wallspiel. Det, ja, det finns ju ja, Re Red Dead Redemption dem. remake nu då så är jag är nöjd sen. Alltså ry säger, att, uh, ja. säger att vi får ett uh, Red Dead Redemption uh, remake i år och att vi får utan av uh, Red Dead Redemption 2. För att San Diego har inte gjort någonting sen Red Dead Redemption. Förutom då att de hjälpte till lite med GTA. Och sen är det då folk som får för sig nu att Rockstar kommer utan att se det på E3. Vilket aldrig kommer att hända för Rockstar. De skiter fullständigt i E3. De gör precis som de vill. Ja. Men jag skulle tro att vi får en utan att se av Red Dead Redemption 2 i år. Jag tror inte vi får spelet i år. Det var trevligt om jag hade fått det men jag tror att vi får det nästa år. Men får vi remaster i år så kommer jag ju sitta där och Spela igenom det igen, utan problem. Ja, jag med. Helt klart. För det är Red Dead Redemption event. Du också det, Limpa, va? 360, ja, ja, ja, ja. Du är väl lika tagga på en remaster också, va? En remaster var fint. <laughs> <laughs> det var ju <det> fint. <laughs> det hade sett ut fint som snus. Uh, mer i februari precis i slutet för fick vi Thief. Uh, ännu en reboot. Och... Just det, Ja, jag är helt bort när det kom. Jag visste att det kom äh, förra året. Men det är helt glömt bort när det kom. Det har jag spelat faktiskt. Äh, vad ska man säga? Alltså jag, jag gillar de två första FIFA på PC. Och det är... körde alltid. Jag är inte vad jag kan minnas i alla fall. Alltså, det är, alltså nu snackar vi ju 19 för oss igen. Ja. Det är så, så länge sedan de... Alltså, den spelscenen är så gammal. Pixel-Polygon-fest. Ja, ja lite... Li... <laughs> Lite sånt åt det hållet. Men denna håll, alltså, höll verkligen sig trogen till eh, såsmaterialet. Eh, det var riktigt schysst spel att spela igenom. Men det var alldeles för mycket grejer att plocka upp. Överallt så låg det skedar och linjer. Kleptomanier! Pillar på allt. Verkligen <laughs> allt. Ingenting är heligt. Nej, alltså, det är så sån här jag är som man är fiff. tvungen att öppna varje jävla låda. Alltså, då menar vi inte bara nå utan varje låda. Ja, ja, öppna ja, ja, varje skåp. Som... <laughs> och så, så ligger det en sked. Och så får du få guld för det. <laughs> Nej men Jag, jag gillar FIF. Äh, även om folk som inte har spelat originalen kan man nog äh, gilla det, för att det är väldigt mycket stealth Du stealthbaserat. Går du in och försöker... Äh, ta dina vapen och möta två, tre stycken vakter, då kan du då kan du börja förbereda dig på att dem om eh, checkpointen. Det kommer inte gå bra. Och det gillar jag med FIFA, för att det är väldigt eh, ställbaserat. Det är inte den här action, utan det är väldigt mycket smyga, smyga. Så det var, det var faktiskt en frisk fläkt att de verkligen hade lyckats med eh, den nya versionen. Sen då i, i mars då så... Kommer ju några av årets absolut höjdpunkter först South Park Sticker Truth. Det första riktigt, riktigt bra licensspelet. Förutom Arkham så är väl det absolut bästa licensspelet vi någonsin har sett. Jag vet att Roger älskade Sticker Truth. Linus, du har det väl också, antar jag. Jag ska spela det, ta det lugnt. Jag kommer till ah, det. det. det. det. Okej. Okay. Det ligger på jag min to lista Då ska vi inte eh, spoila för mycket, men jag slutade kolla på South Park för, vad kan det vara, fem, sex år sedan. Alltså riktigt seriöst följare, utan nu har det blivit mer sporadiskt. De här speciala som eh, Make Love Not Warcraft, 24-avsnittet, eh, Internet Går Ner och sådana grejer. Black Friday. Bla ja, Black Friday-trilogin 2013 var ju klockrin när Console War, den var bland det bästa jag sett i animerad form. Men de lyckades verkligen hålla... Det var som att spela ett jättelångt avsnitt av en tv-serien. Och det var fyllt med referenser till, till tidigare avsnitt i serien. Och även om RPG-mekaniken var väldigt basic stridsmässigt så... Det, det handlar inte om det. Riktigt, nej, det handlar... Alltså stridsmekaniken, den, var där, den, var där, den skulle inte förhindra dig den skulle inte vara i vägen utan den skulle bara vara det, Och den gör ett riktigt bra jobb med det. Jag tror att du har väl också det som årets bästa spel? Ja, ja det ligger på min gotelista. Jag satte det nog som nummer fyra eller fem tror jag på min gotelista. Um, men det kunde lika väl alltså, ja, vad ska man säga. Jag gav det ju full pott. Som också gammal South park -rä. Vi har kollat sedan serien startade i princip. Jag, nu följer jag inte det lika mycket utan det är också det här sporadiskt tittande men alltså om, om man har växt upp med South Park, så jag kan inte tänka mig att man, man blir besviken. Gillar man South så kommer man älska spelet. Det, jag har inget, eh, inget tvivel om. Alltså du behöver du inte vara väldigt insatt i satsen. Det räcker att du känner igen alltså vet basic-karaktärerna då de här fyra ungarna och ja. några andra för att du ska kunna underhålla underhållande för att eh, även om det är mycket eh, internskämt Ja, man alltså det är underhållande på, de på, på ett smart sätt. Ja. Ja, man, kan bli, man kan bli underhållad på, underhållen på, det liksom, på ett, ett lite simplare plan men ska man få ut så mycket som möjligt av spelet så tycker jag att man ändå ska alltså det, det är referenser genom hela spelet till allt. Alltså man, man ska ju veta hur Katmens mamma är till exempel. Man ska veta alltså man ska, jag tycker man ska känna karaktärerna på ett visst sätt för att spelet blir så mycket bättre. Även fast man kan säkert tycka det är skojigt och skratta lite men jag tror inte... Jag tror inte, det, jag, jag tror inte man får ut lika mycket av det om man inte, om man inte känner karaktärerna. Det är ju som vilket film som spelat som helst, egentligen. Fast gjort på ett rätt sätt. Ja, Jo, men jag menar... Alltså, finner man inget, eh, inget nöje av... Eh, jag tror inte det. Jag tror inte, ja, man, och kanske man kan få upp intresse för serien om man spelar spelet, men... Ja, det skulle jag tror att man kan. Ja, men... Jag vet inte det vad du spelade för klass eh, när du började spela det, eller när du körde igenom det, oh. om du minns det. Jag tror nej, jag spelade... Nej. Vad, vad hette det när Jag kommer inte så ihåg vad de hette. Ja, det var, det var ju den här klassiska ah. och sen hade vi Magikon och sen Rangeren och sen okay. hade vi något som bara South kan kan komma, komma ifrån med, Jude, som ah. spelade ah. klass. Jag körde väl den vanliga tråkiga warrior, tror jag. jag. kör alltid Jag kör alltid det tråkiga som finns. Alltså. Jag vågar inte ge mig på något annat. Jag vet inte varför. Alltid, I rollspel kan finnas det finnas sex, sju jättemånga eller alltså, klasser. Och ändå väljer jag den vanliga tråkiga människan. Ja, men den här med... comfort. <laughs> Cash. Jag vet ja, vad sen, jag får ja, för någonting. Och sen, och, och sen så gör jag den li så lik mig som möjligt. Och sen så går jag där. Och så har jag mig själv. <laughs> Det är ju ett sätt att spela spel på. Ah, ja, ja, det var likadant nu Dragon Age jag spelade. Jag ville verkligen. Jag tänkte, Nu ska jag liksom gå out of my range. Så, nej, det blir ju den vanliga gubben vanligt med sina svärd. Mm. Alltså ah, som sagt, det är bara softball som kan komma ifrån och sån grej och ha en ljude som en spelbar klass. Ja. Ah. Eh, och det, pa alltså det passar ju in i universumet så klockrent. Jag tror det är ah. därför folk har eh, inte det har inte blivit någon drama dramaskrej över det. Alltså det här kunde gått hur som helst, det var ju under ut utveckling i så, så många år och sen så försvann det lite från kartan för att ja, det blev lite interna strid eller så. De visste att hade inte riktigt samma mål verkade det som när de skulle utveckla det. Sen kom det tillbaka igen och så bra ut men man visste inte riktigt hur... Ja, det, det, det, det blev ändå en överraskning, överraskande bra. Man var lite orolig när man startade upp det. Ja men det är liksom, för att, alltså svårt, man får ett filmdesensspel så blir man lite orolig. För vi, alltså... Historiskt sett så har licensspel aldrig varit bra. Arkham är väl egentligen det enda undantaget. Nej, det var ju det att både Matt och Trey var ju ändå med i utvecklingen och det det, det gör det ju märks. mycket för de är väl de är väldigt alltså de är de är perfektionister på ett sätt när det gäller sina grejer. så att det kändes ändå det, det, det kändes betryggande att de var med hela vägen och med med röster och sånt där. Ja, det är så det Gillar du Southbank så finns det ingen anledning att plocka upp det. Det tråkiga är ju nu att det är på PS3 360. Remake! Att vi, inte, vi inte kommer få en remake och vi inte kommer få en uppföljare. Remake! Ja, de har redan sagt att det inte kommer hända, tyvärr. Ja, det är synd för det var ju faktiskt frame drops lite då då. Speciellt när man gick runt i staden. Ja, det var det var alltså när du gick från en scen till en annan scen, när här övergången, precis när du kom in i den nya scenen, då bara mm. frös allting i några sekunder. Det var lite ja. irriterande. Ja, men det hackade lite när man gick in i eller runt i stan också och skulle gå. Så jag alltså, vissa ställen var det väldigt laggigt. Ja, det upptäckte jag inte jättemycket. Men när jag, väl, när jag spelade, då, precis innan Lightning Returns kom, så har jag plockat upp en splitter i PS3. Och jag hade smä smäckt i en 120 gigs SSD. Så äh, det kan ju ha gjort lite skillnad äh, när man spelar spelet digitalt. Det var, inte, det var inte mycket störande, men det var. man märkte att det hackade liksom lite grann. När man, äh, det var inget som drog ner helheten på spelet. Nej, definitivt inte. Nej. Ett års bästa spel måste man spela om man, äh, om man har något humör av South Park, tycker jag. Ja, om, om inget annat så har du ingen PS3 kvar så vänta till PlayStation Now kommer och spela det där. Ja. Eller plocka upp en PS3 för detta spelet sen gör det jag med PS3en efter om det skulle vara så. Det Men, finns ju en hel del andra spel till PS3 man kan plocka upp Det finns också. en hel del så <laughs> äh, att välja. Men äh, South Park Sticker Truth finns ing egentligen ingen ursäkt att inte ha spelat. Äh, Linus är på väg att göra det så att jag kan inte visa pekfingret till honom längre. Nej. nej Ta fram kartongen som pekar på det. Så. <laughs> spela. <laughs> ja faktiskt. Äh, Next. <laughs> uh, Oavsett vilket, om vi går vidare. Uh, även i mars så kom uh, första spelet till en maskin som inte ens släppt i Sverige. Titanfall. Det kommer ju sig till 360. Men uh, Titanfall på Xbox One är ju så mycket bättre. Åh, oh, jag älskar det spelet. Uh, jag var väldigt peppad innan det kom. Uh, jag har det på PC. Av uh, någon anledning. Jag kommer inte ihåg varför. Jag tror jag fick det skickat av EU. Jag, jag, det var roligt de första 3-4 veckorna när det var den här uh, nyhetens behag med parkouren och alla, all spelmekanik. Uh, det är väldigt solidt uh, FPS-spel. Men jag, jag tror må många med mig har slutat spela det nu. Uh, och när jag plockar upp en Xbox One senare i år så hoppas jag faktiskt att det finns fortfarande spelare som spelar det för att uh, jag vill gärna le börja lea det igen. Ja, Speciellt nu efter jag, jag Destiny här uh. här person som inte gillar att spela online spelar uh, Titanfall. Du laggar lite <laughs> vet inte om det är, är det bara jag som hör att du lagar eller? Jag hör åt mig själv laggar det i alla fall. Marcus laggar inte. Det är det fel på oss? Vad tycker du? Vadå? Äh, men... Om vad då? Om ja, lagget eller? Uh om vi ska vilka tekniska saker vi uh, Dark Souls 2 kom ju även i mars uh, nu är det ingen av oss som har spelat det men jag, men jag, men jag, det... jag har massor att säga om Titanfall det är ett av mina uh, bästa ja, spel ja, fortsätt uh, go all out rant om Titanfall uh, jag, vet, jag tror inte vi har diskuterat det så jag har innan så att, uh, shoot nej ja det, det är en alltså, multiplayer-spel som jag har spelat mest då tror jag jag tycker det är fantastiskt på Xbox One. Alltså, det känns som att kontrollen, Xbox One-kontrollen är skapad för det spelet. Man liksom smälter, smälter ihop med den. Och just det här att man behöver inte vara... Det är inte som Call of Duty, man kommer in och dör gång på gång på gång. utan Spelet är ändå... Det känns som att spelet är lite anpassat för... Vilken alltså, så Det känns mer enklare att komma in i. Man, man kan komma etta på en bana trots att man inte är super superbra. det, här, det, det är väldigt lätt spelat. Mycket av det ligger också att de använder ju de gör en blandning av vanliga mänskliga spelare och botta. Så att även om du inte mm, precis. är precis precis som du säger alltså riktig hardcore FPS-spelare så kan du faktiskt njuta av spelet utan att dö styr i kvarten beroende på hur du spelar. Och just när när de inslagit med Mexen på förhand trodde jag att det skulle bli så fort du har en mech så är det one kill och du dödar allting blå, Men nej, så är det inte. Mexen är inte även om de är kraftfulla så är de inte odödliga. Nej, de har jag, gjort en väldigt bra balansering där. Ja, Jag ju med att spela alltså jag med att spela som soldaten i Mexen. Så det är, det är rätt bra för man kan få en rätt bra kombination. Det, det går ju liksom att trycka trycka på en knapp så styr mechen sig själv och skjuter. Nu lägger Rogas mig istället, men jag typ rågar alltid nästan alltid sa försvandar. Ja, ja. okej. Okay. Nej, jag vet inte vad det är för fel just nu. Ja, det låter äh... lite illa. Det är lite så här glapp. Ja, nej men jag det kommer ju inte hända. Det finns inte censur på Titanfall. <laughs> det kommer ju inte synas på <laughs> inspelningen ändå utan det är nog mer Microsoft nätet, <laughs> nätet här. Nej men jag alltså Titlefall Titanfall var riktigt bra och jag hoppas att det fortfarande finns folk som spelar med när jag plockar upp Next One, för att jag kommer att plocka upp Titanfall med maskinen utan tvekan. För jag jag har aldrig haft kunnat spela FPS på men Hank Carlinan förns Destiny kom och det är som ni verkligen lärde med det. Och Titanfall vet, jag har väldigt tight eh, kontrollschema så det ska bli faktiskt intressant att spela det med Xbox One-kontroller. Ja, det är, som sagt, jag tycker Xbox One-kontrollen är som gjord för FPS. Ehm, jag... Ja, det är vad jag har hört också. Ja. Att den är väldigt, väldigt... Uh, är, och FPS är ju där Microsoft alltid har varit stora. Uh, det finns ju en anledning till att Call of Duty störst på Xbox 360 och Xbox One. Att det är i princip ett, Microsoft-spel inom Pantheas. Det är där de har sina spelare. Även om PlayStation tar igen. Så 360-kontrollen var också riktigt, riktigt bra för FPS. Ja. Mycket bättre än vad DualShock 3 var. Mm, det är... ja. Nu när man kollar tillbaka så var inte DualShock 3 bra till någonting egentligen jämfört med DualShock 4. Men... Jag vet inte om Linus, nu när du sitter och spelar Final Fantasy spelar du med DualShock 3 eller 4? Jag använder faktiskt en... En, Turbo äh, FX kontroller. Nej, nej, nej jag precis, min Turbo FX kontroller part 2. Mark 25, ja, 38 knappar. Insta Platinum. Ja, Nej, men um, jag kör faktiskt med en uh, med någon sån här custom kontroll, det säger säga tredjeparts kontroll faktiskt just nu. Till ps 3 ja, det, det, märkte jag att när jag just det, här, det var ju ett övergång år, förra året. Det var ju många spel som fortfarande kom till bara till PS3. Och jag hade ju både PS3 och PS4 hemma. Men så fort jag kunde använda en DualShock 4 PS3, i PS3-spelet så gjorde jag det. För att när man hade hållit en DualShock 4 i några minuter. Och sen går över till en GeoShock 3 du upptäcker hur liten den är. Och obekväm jämfört med Joe 4. Och fingrar och tung, tummar halkar runt och det... Ja, nej, alltså det, var, det var väldigt obekväm. Äh. Men när, när man så... inte hade något att jämföra med när man satt med PS3 under de åren då var den nog bra som helst. Men sen då när man gick över och fick något annat, då märker man ju skillnaden. Ja, man kunde jämföra med eh, 360 också. Ja, jag hade ju 360 väldigt länge. Uh, jag PS3 plockade inte upp de två sista åren av uh, innan nya generationen. Jag älskar de 360 kontroller Jag tycker fortfarande det är bättre än DualShock 3. Jag är lite, har lite reservationer på Xbox One kontroller, men som sagt, jag har bara testat det i några minuter sporadiskt. Det är väl lite annorlunda när man får få några timmar med det. Jag vet att vi hade ju rätt lång diskussion i det i Xbox One-avsnittet innan Roger och Blumstern gick igenom skillnaden. Ja, precis. Jag, nej, jag har ju börjat... Jag gillar inte riktigt styrspakarna på, på ps 4 mer för att jag glider av dem. Det kan vara ett att jag håller kontrollen på eller något, men det är något som inte... Köp glides. Ja, jag vet inte. Det känns som att jag hade velat ha dem enormt lite lägre. Ner. Ja, ah, ah, men nu, de, nu, är de nu är de ännu lägre än vad de var på Dior 23. Jo, jo det, men jag hade ändå vilja ta dem lite till lägre tror jag, för mina tummar skull. De, jag, jag, jag kan liksom inte, jag glider av dem även fast. Det är så fel på dina tummar det är inte fel på kontrollen. Ja, alltså. det kan vara det jag vet inte. <laughs> Något är det. Nej men vi, alltså en handkontroll är ju alltså den ska ju, den ska, den ska ju kunna fungera till så många personer som möjligt och det går inte att göra den perfekt för alla även om 360-kontrollen var i princip felfri. Det var även Nintendo 64-kontrollen eller ska jag. 64-kontrollen. Och Gamecube. Ja, ja, ja, ja. Gamecube också. Game GameCube, Gamecube var ännu bättre. För, Gamecube var ju. Det ska liksom. verkligen dra den nu igen. Nej, ja. Att game, Gamecubes överlägsenhet när det gäller kontroller. Ja, ja men, det, det, men det är inget att sticka under stolen. Det var en perfekt kontroll till Gamecube. Jag tycker det var riktigt, riktigt bra. Att sänden inte utnyttjades till max i många spel. Lite tråkigt. Men om vi ska gå vidare, alltså Dark Souls 2, nu kommer det ju i april i år som remaster-grej. Så Roger får väl uppleva det. Du sitter väl och räknar ner dagarna tills det släpps, antar jag. Det gör jag. Verkligen. Det gör det, ja. mm. jag. Jag har suttit här och ska äh, på och stänga av mitt, äh, min genomsökning av äh, virus. För att jag tror det är det som gör att jag segar lite här. Det var li det, lite Men, dumt att igång. Prata här. Ja, Vi kan det, diskutera vidare, med svåga ja, söker ja, efter influenser. Ja, gör det. Ja, ja, det. Uh, jag tänkte, det, det är väl dumt att ge Dags Öst till till Linus. För tre dagar senare kommer han att ha Platinum. Och så kommer jag att bli gråta. Ja. <laughs> ja, jag, jag är skitsugen på att spela igenom det. Jag, jag är skittagad på det. Jag har jag, jag väntat enbart för att jag vill spela det på nya kon konsolen. Trots att jag inte visste att det skulle komma ja, så hade jag förhoppning om att det skulle göra det. Nej, alltså det var ändå lite, lite chockerande att de släppte det till nya generationen, faktiskt. Men det kan ju ha att göra med Bloodborne. Men då skulle de faktiskt släppa Dark Souls 2 remaster innan Bloodborne, tycker jag, fortfarande. Och inte en månad... Vad blir det? En månad efter. Nej, inte ens en månad efter. Det är en, en, en, och en och en halv vecka efter Bloodborne. Men det känns väldigt bakvänt. Det är, det är inte traditionellt att göra så. Nej, remaster brukar komma innan för att bygga upp hypen. Jag tror det är bara gjort... Hi äh, försäljning av Bloodborne bättre om vi har fått Dark Souls 2 innan som en äh, prequel. Nu, nu är det inte så fallet äh, tyvärr, men äh, det kommer sälja oavsett vilket. Nu sålde det sig Dark Souls 2 bara var 1,3 miljoner. Äh, jag tror inte det var på grund av att folk väntade utan det är ett väldigt nischat spel. Ja, men det kommer att sälja rätt bra på PS4en också. För, för, äh, tror, även om det är många som inte att spelet kommer plocka upp det så kommer det nog vara väldigt många som har spelat och vill plocka upp det igen för att få den nya versionen. Även om jag inte tror att den har större skillnader. Det är ju en Game of the Year edition med all DLC och sånt. Och lite nya texturer. Och kanske ett uh, lj ljussättningssystem som skulle vara med i PS3-versionen som försvann helt plötsligt. Mm, precis. Det... Så jag tror att det är många som kommer köpa det och bli besvikna över att det inte är det spelet som de tror att det ska vara. Ja, det, det är som jag har sagt med Bloodborne sen jag fick testa det i uh, slutet på förra året. Att uh, Bloodborne, jag tror det är väldigt många ska kommer att bli besvikna på Bloodborne. För att, jag tror de kommer att tro att det är lite mer åt Devil May Cry-hållet. Men sen visar sig att det är mycket mer åt, uh, åt Dark Souls-hållet. Men fast snabbare. Så det är en, det är en väldigt dum mellanlandning mellan Dark Souls och Bloodborne. Eller, Bloodborne. Dark Souls och Devil May Cry. Ja, mm. Men jag tror faktiskt att det var många som om vi ska gå in, att var många som trodde det om till exempel Destiny också. Gick in och kört, tog det för att chute up, alltså vanligt FPS-spel. Jag det tror de gick in och alltså, trodde det skulle vara Halo-kvalitet alltså, i storyn och hela så så biten. Vi behöver inte gå in på Destiny nu men alltså, så, jag, tror de, jag tror det är många som upplever det samma sak med Dark Souls. Ja, det, det ligger lite i, i, i PR-kampanjen också för spelet som har fallerat. Uh, för att bygga upp folks uh, förväntningar på felaktigt sätt. Vi kommer att beröra det under fler spel i år. Mer under mars så fick vi Metal Gear Solid Ground Zero, som många säger är ett demo. Jag skulle säga att det är fullt okej okay. prequel till Phantom Pain som förhoppningsvis kommer i år. Jag vet inte om någon av er spelade jo. eller ni sitter och väntar på... Det var det första spelet jag köpte till min PS4. Ja? Okej, okay. Det kommer, mm. kommer det ju komma med i paketen när man köper Phantom Pain. Ja. Det jag kan ju aldrig säga att det inte kommer att göra det I och med att det är så pass Viktig prequel innan Phantom Pain börjar mm. Eventualinus du, du gillar väl Res äh, Resident Evil, äh, Metal Gear Solid serien? Det är klart jag gör men, Kanske inte så fanatiskt som många andra Men det, det är bra Men nej, jag har inte <laughs> köpt Ground Zeroes nej. Äh, då, då kan du lika väl vänta Till Phantom Pain kommer ja. <laughs> Det finns ingen anledning att plocka upp det nu Nej, jag kommer säga för att jag inte är Inget snack om den saken. Men jag är inte så tokaipad på det. Nej. Eller så att. Nej, nej, det är jag inte. Jag är inte tokaipad. Jag gillar Metal Gear, jag gillar det mycket. Men det är inte den där hypen som många känner. Så bra tycker jag inte att det är. Jag har aldrig tyckt. det. Inte ens tvåan. Alltså, tvåan är bra. Det är inte riktigt bra också. Och snake eater och allt det där. Det är riktigt bra. Men det är inte liksom jag tycker inte att det där enorma mästerverk även om det är ri riktigt bra ofta. Bara invänta In Before Heatstorm på internet. Ja, precis. <laughs> nej, nej, men, nej, men jag håller väl med dig. Alltså, jag älskar ju Metal men det är inte sån här eh, serie som eh, jag håller absolut högt. Men den ligger ju rätt högt på min lista över spel jag verkligen älskar. Men den har ju gått också upp och ner eh, genom åren. Fyra var väl inte... Ja, fyran är väl nästan lite dumt att kalla ett spel för det var 90% katsins som man inte kunde hoppa förbi. Lite irriterande att spel börjar med 40 minuter katsin som man inte kan hoppa förbi. Lite tråkigt när man ska spela spelet från andra eller tredje gången. Och så hade vi Metal Gear Rising Revengeance! <laughs> ja men jag, jag älskade <laughs> Rising nice. Revenge. Det var nice, det var ju <laughs> <laughs> <Pl> <laughs> games man. <laughs> Ja, det har jag faktiskt glömt att skriva upp på listan för det kommer ju också, för. det gör gjorde väl kom väl Nej, det Nej, var 13. 2013, va? Ja, det är så gammalt. Ah, ja, jag älskar det, men det var ju nu mer på grund av, som du sa, Platinum Games. De, är ju, de vet ju vad de håller på i hack and slash-spel. Det är deras signatur. Men jag vände jag är peppad för Metal Gear. Eh, sen i mars så fick vi det, det första exklusiva next-gen-tjusen-fräsansspelet, spelet and Second Son. Det var väl här egentligen som nya generationen skulle sparka oss Och visst, Second Sun var snyggt. Trevliga karaktärer, men jag och Roger satt och hade diskussioner med detta innan. och Vi kom ju fram till att det var väldigt platt. Det var en väldigt livlös stad. För när man väl hade rensat alla de här kontrollpunkterna, eller kontrollzonerna, då fanns det inga fiender kvar i stan. Och när man tog bort alla fienderna, och sen var det väl typ 3-4 NPC och här och där. Det, det kändes som att nej det var snyggt men det var det kändes som att det var med grafik det var var ett riktigt spel. men ni säger men i samma sak. Ja, som alltså, man blir imponerad. Jag tyckte det var alltså, de här ljuseffekterna och partikeleffekterna och skit snyggt verkligen alltså hela det här med rörelserna ansikterna allt sånt var ju klockrent verkligen. Men det var som sagt det kändes som det var det kändes tomt. Uh, när man har spelat öppen world -spel, som typ GTA som, det är, som de känns mycket mer levande. Ja, det, ja. Man, man alltså, saknar lite kul. där. Jag håller med, men det, liksom, det var ju vi ska klara så det var ju kul att spela också. Ja, ja alltså, visst. Fruktansvärt kul också. Men det, det var inte det här riktiga alltså, bombnedslaget för så att, att markera. markera Nej, precis. Alltså det... Nexus, var... Kaboom! Ja, jag vi har inte haft det igen eh, på det sättet. Det var, det, detta och Dragon var de enda exklusiva PS4-spelen vi fick i år. Eller i år, säger jag, men det är 2004, 2014, menar eh, Men eh, nej, alltså, det var snyggt. Det var eh, skoj att spela, men det är ingen som man kommer ihåg egentligen. Och den där löjliga eh. platten att du fällde. Mm, jag har faktiskt platten om det. Eh huvudspelet. Sen kommer ju First Light nu hoppar jag faktiskt fram till sommaren här, men vi kan lika väl diskutera det här. Sån här story-expansion. Och där fick vi ju uppleva Fetch, den här tjejen i spelet. De kretsade runt kring henne och hon var en väldigt underanvänd karaktär i huvudspelet kan jag tycka nu i efterhand. För hon var riktigt intressant. Ja, för och First Light var faktiskt riktigt bra. Ja, jag skulle säga att First Light är mycket bättre än vad Second Sun det här, var. Det enda du saknade var att det är mindre det ska det vara. Det var, det var ju liksom, det är en DLC. Ja, men det var tillräckligt stort. Det var kompakt, intressant, trevligt. Och så var det bro, stort bra fokus på både Fetch och Augustin. De två absolut bästa karaktärerna, ska jag säga, i, i Second Son. Och för att eh, kompensera det där med att det inte var samma. Man fick bara utflyttja en, vad var det, bara ena ön va? En del av ena ön. Ja, det var ju full, hela fulla under ön. Eller var det över ön? Nej, under ön var det för tjejnet han var inte med. Och sen var det mycket Oj Förlåt, pratade du vidare. Jag, jag tänkte bara se, att för att kompensera det så hade du, du med sin Battle Simulation då. Som man bara, som man bara kör och slåss i. Ja. olika utmaningar mm. och sånt där. Så att de visste verkligen vad de gjorde för att få ut mer av det här du spelet. Ja, ja. klockan, det alltså expansion. Och den är ju gratis nu i januari på PlayStation Plus. Så när ni har lyssnat på detta eller startat plocka ner detta och spelar det. Det är riktigt, och man behöver bra. inte ha Second Son för att spela Nej. det Det är helt fristående Det jag gillade var ju det här att man slapp Man hade ju alla krafter direkt och man, Det här med det var mycket bättre flyt När, hon, när man springer upp för huset så, så flyger hon över grejer alltså hon, det är inget, hon stannar Grejen liksom skillnaden, mellan, skillnaden mellan henne också, bara Det var ju hennes krafter Liksom från början det är hon, hon, är ju, hon har ju kört med henne länge som helst för, för, Vad hette han? Jag glömt kan heter ja, tack. Han hade ju han, han låg, snodde ju krafterna. Han snodde ju Sandi så klart kommer inte att han var lika bra med med, sina, med de krafterna han lånar inom jag Nej, men det, det, Nej, det alltså, är det som gjorde First Light bättre tycker jag att man det blir mer ja, man man, man slapp det här, man hade sina krafter och man, alltså jag tycker kontrollen fungerade kunde bättre det. Ja, kontrollen fungerade bättre för att det blev mycket bättre flyt. Jag fetch verkligen ett med sina nya det var ju, det var ja. inte sen i år av krafter. Sen var det lite det. nya krafter också som vi inte fick se i Second Sun. Jag vet inte om det var en eller två, men det var några nya krafter som vi inte har innan. Ja, Det var spektakulärt. Ja, ja det var det. det alltså... Min sagt. Just den här när Delsin får i då Second Sun. när han snog den här kraften då från um, Fetch. Och den super han gör som är neonbaserad. Det är, alltså det är grafik i godis på hög nivå. När är den brakar igång. Redan där, ja. Så, nej. Och nu är spelet gratis så finns ingen att Gå och spela det. Det är punkt slut. Mm. Uh, sen var det ett litet annat mindre spel. Jag vet inte om det var i mars eller april. Men är det år i slutet på mars. Det kom det nya Trials. Uh, Masterkist-spelet. Och uh, jag kommer inte spela det. För att jag vill ha en handkontroll som fungerar. Mer än tio minuter. Jag vet att jag inte kommer att hålla mod för det. Ja, det är riktigt roligt. och äm... Riktigt bra. Ja, ja, ja jag har spelat alltså tidigare spel i serien, Men det är inte en för mig längre. <laughs> och jag vet att Linus verkligen älskar inte låten <laughs> Welcome to the future! <laughs> alltså, det säger ni. <laughs> <laughs> när man verkligen lyckas uh, kasta iväg sina fans, många fans, redan innan spelet har börjat. Då har man ju verkligen lyckats med någonting. Och som sagt, det är inte, inte samtrakat i sig jag har problem med. Det passar till det, det vissa eller man valde och sådär. Men just, ja, oh, those lyrics i början, det är stuff of legends. Ja. Men det är inte första gången vi får en introlåt som har varit helt out of place. Det hände ju lite tillifrån. Är det inte Kingdom Hearts liksom? Uh, nej, det är det inte. Uh, var fick? Sen, uh, april så fick vi inte så mycket. Uh, det var väldigt Sist månad, precis som du brukar, var precis innan sommaren. Vi fick Shiloh Light från Ubisoft. När kom Och... Destiny Alphan? Inte Beta utan Alphan. Den kom... Äh... Alphan kom i juni. Okej, okay, då var jag lite tidig. Eh, jag... Precis efter... <laughs> Månaderna flyttade ihop. Jag vet inte om det var precis innan E3 eller precis efter E3. Jag ska säga att det var precis efter E3. för E3 är ju sjätt... Nej, nu har flyttat, så var 10 Det var... Ja, den komma innan E3, men det var ju där i början, mitten på juni. För det, Sen kom ju beten kom ju i um, slutet på juni, skulle jag säga. I början på uh, juli. Eller var den var senare? Alltså hela sommaren flyttade ihop för mig nu. Det, det var bara Destin hela den jag sommaren. Jag det då. var ett gap mellan Alfan och Beten. Ja, Vill jag det, det så. Men det kanske inte var. Ja, det kanske nästan ha varit där emellan, mellan alfana och Beten. Nej, jag stod inte samma. <laughs> uh, men Shadowlight of i april. Kan du uh, spel från Ubisoft. Ja, det var faktiskt... Det, var det... En... det växte. Musiken. Du, du kan köpa det för 99 kronor idag. Det finns ingen ursäkt att gå och köpa det. Alltså, det, det är ett sidskallande, otroligt snyggt spel. Så uh, ser ut som en vatten, uh, vattenfärgsmålning. Eller akvarellmålning. Alltså, det är så otroligt snyggt. Och det gillar man JRPG så kommer man älska detta. Eller ja... RPG med något understitt system där. Ja, jag skulle, ja, visst för att jag det är ju inget det är inget JRPG. Nej men alltså det påminner om de flesta JRPGs stridssystem där med ja, ja, ja. time based och lite twistar och sådana grejer. Jättefin musik. Ja soundtracket är ju helt underbart. Ah, har väl en del se. Har väl en del löj, en del rent sagt löjliga liksom karaktärsdesign med liksom jag hade problem i början, säga. men det växte otroligt på mig. Det. Det, det det tog ett tag, men så fort det, när man hade kommit en bit in, och längre och längre man kom, desto, desto mer var man bara wow. Fan ja. vad bra det är. Ja. <laughs> ja, det var, ja, det var fantastiskt. Otroligt bra. Från Ubisoft... Nu kommer inte upp vilken Ubisoft-studio det var, men det var en mindre studio. Och det är ju... Vi hade en diskussion om detta innan, men det var skaparen av både mellan Rayman och Björn Gooden Evil An som ligger bakom det. Ansel, heter han. Ja. Vad är det mer nu? Rayman, Raymond, Björn Gooden Evil. Någonting mer han ligger bakom. Ja. Han jobbade på Ubisoft, sen fick han sparken, sen kom han tillbaka och nu har han startat en ny studio igen. Alla tittar och väntar på Björn Gooden Evil 2. Det lär väl aldrig inträffa det som. Mm. Uh, nej, men Shailo Light 99 spänn. Vad man att förlora, liksom? <går> Instabai. Ja, jag, jag tycker det. det jag tror, vi gav ju det också årets bästa nederländska digitala spel. Jag, det, jag tror det kommer där, att komma som Play, Playstation Plus-spel snart också faktiskt. Känns som det. Skulle inte förvåna mig. Sen då i maj så fick vi egentligen bara två stora titlar. Den första droppade ner faktiskt som en bomb. Jag blev faktiskt chockad. Wolfenstein New Order. Ja. Wolfenstein-spelen. De två senaste versionerna har ju inte varit något egentligen hänga i granen. Men nu när eh, svenskarna tagit över det och verkligen gjorde ett Wolfenstein som var ett Wolfenstein. Det här var ett modernt Wolfenstein. Det var... Ja, så over-the-top-humor ja, som det, är det, det ska där. Va, det här är verkligen... Det, det, det verkligen ska vara som man tänker så här id-software, liksom Liksom over-the-top-shooter. Oh. Ja, alltså det, det behåller id-klassiska over-the-top-shooter. Med bra story, intressant, trevliga, intressanta karaktärer och en gnu, väldigt stor gnut humor. Alltså det är lite karikatyr över design på många av de karaktärerna. Och ändå så kan man ta det seriöst också, Det är det som är så förundrande över det? Ja, hade hatten av till utvecklarna. Ja, det är också en av har årets har det, överraskningar. Alltså dessutom har det, <laughs> inte årets soundtrack men det har årets låt i sig. Ja, det men, sista låt. Vi kan tänka på då? Sist okay. jag tänker på ransack det är när man jag har men man raidar sitt eget högkvarter när man tänker tänt okay. på allt. Okay. Ja, jag tycker att sista låten jag så är kommit den. Ja, nu har jag sagt spoiler så att jag sa det. Igen. Ja, men nu snackar det herregud, det kom i maj förra året. Yes. Någon måttar för det det var. Det är som helst ähm... årets för mig, men du hör inte hit så mycket. Nej. <laughs> jag ville alltså, bara poängtera det. Det hoppade verkligen in som en bomb. Jag tror många blev väldigt, väldigt överraskade över det spelet. Det är utmanande, det är brutalt, det är, man, kan spela, man, kan skjuta, man kan spela taktiskt, vet, köra ADS, aim down sight, skjuta, man kan skjuta med två vapen samtidigt, så här, mayhem. Man kan köra lugnt eller gå, vara helt galen, det, det är bara att välja. Spelet då låter det göra, göra det, gör allt. Vill du köra stealth, fine, vill du gå all out, gör det. Det funkar, Det funkar, det var verkligen skitbart att i jag här spelt. Det var kanonkontroll verkligen för just att man kunde ta ut fiender tyst. Jag har hört också att man i princip kan spela hela spelet väldigt många sektioner utan att skjuta någonting. Det kan alltså, man. Spela som ett cover-based stealth-spel. Och det är väldigt eh, ovanligt i FPS idag att de har den här att Antingen går du all out, ner allting, eh, Rambo-style. Eller så smyger du runt. Men grejen är att det är inte så att det är tydligt att här ska du bara smyga eller här ska du eller här ska du, måste du jag liksom jag tufft. inte det i tufft. ansiktet på dig. Det, det, det blir inte så, utan du får välja själv. Du väljer själv om du vill hur försiktig du ska vara. Eller om, om du har lärt dig hur, liksom, hur, du, hur du ska gå runt för att inte bli upptäckt och sånt där. Nej, ja, jag har sagt att jag ska... Det ligger och i min, blir upptäckt, då behöver inte betyda att du dör. Då är det liksom bara, är det bara ställa om sig mentalt till att... Fuck it! Då skjuter vi allting istället. <laughs> upp, och, upp och kör du wind wild Ja, ja, men... har hagel i här liksom. Ja, det är... Som sagt, som säger det här till bra för dem, det var, de verkligen lyckats. Eh, jag hoppas att de får fortsatt förtroende för, eh, för wolfenstein igen och eh, även andra projekt. För om inte jag minns så är det väl samma studie som låg bakom... Eh, vad heter det? Vad har de gjort innan, Roger? Du ska komma ihåg. Eh, vad är de heter nu igen? Bethesda. Ja, det är det jag försöker komma ihåg. Ja, men vad heter studion, sa vi? Jag kommer inte ihåg. Ja, det var ju det Ja, studion. Uh, um. ja, alltså det står helt de ju helt stilla. De har ju gjort en hel del inörnan i det. Oh, herregud. Så, nu använder vi Google till det bara för att... <laughs> ja, precis. <laughs> Alla bara dunkar upp. Ja, uh, ah, det är ju Machine Games. Ah, ja. Men, <laughs> nej, jag försökte kolla på vad de har gjort innan. Ja, förr, men det var inte ja, ens första rodeo. Bilspel, bil bil har de inte gjort det? Eller har de inte? Ja, det, det, nej, det var för att det var det vi var, var, var, var skapade av folk från Starbreeze så det. som gjorde Riddick, Escape from Butcher Bay och Darkness. Så var det. Det är gammalt folk från Starbreeze. Ja, så är det så det var inte hela studien. men, nej, men det, och Riddick. Ja, Riddick var faktiskt riktigt riktigt bra spel. Det märks att det är lite, den här stealthmekaniken är lite tagen därifrån, känns det som. Men om och sen kommer ett spel som vi har diskuterat ju enligt vi har haft specialpodcast Watchdogs Dogs. Där vill jag egentligen inte mycket mer att säga om det om djupgående. Jag vet inte om Roger har något lägger till om det spelet. Nej, en besvikelse för min egen del. Tycker inte det var något märkvärdigt direkt utan det var en, ja, det var en open world- Grej. Men det är inget som jag har med på någon lista direkt. Det är, alltså det, det är inte ens en besvikelse för min del, utan jag var inte så pepp från början. Utan det var mer... Eh. Nej, då hade du inga höga förhoppningar heller nej, från början. Så att, eh, inget som... Så, men som sagt, det är väl värt att spela igenom om man gillar open world-spel. Det hade ju några intressanta mekaniker, men spela GTA 5 ställt. Så. <laughs> ja, jag, jag vet att många har sagt att det är ju ett GTA med hacking. Och Fairpoint, det skulle man väl kunna alltså, dra det löst och säga att det är. Men jag skulle säga att hack i mekaniken, om man använder det, beroende på hur man använder det så kan spelet bli helt annorlunda än GTA. För då tar du över sådana här små baser, precis som du gör med SyncPointsen i, i Assassin's Creed. Men här har du valt att ta över en hel sån eh, bas utan 4, A4 och NK, eller gå in i området, bara genom att hacka det runt från en kamera och sånt. Och den, den tillfredsställning man får, får efter att ha gjort det, det har jag aldrig varit med om innan. Det var riktigt eh, trevligt. Jag älskade Watch Dogs. Jag tyckte bara att eh. karaktären var jävligt platt och tråkig. Jag, hade, jag kände liksom ingen connection med någon, någon i spelet direkt. Det gav mig ingenting och... Nej, jag kände liksom inte varför man gjorde som man gjorde i sina spel. Jag kan väl hålla med dig, var inte 100% men jag har ju varit med om värre karaktär men att alltså, alltså gillar man Open World-spel så tycker jag faktiskt man ska göra ett försök Det är faktiskt Det är helt okej, okay, alltså, jag, jag, jag säger inte det dåligt Jag säger helt okej okay. Har du inga för stora förväntningar bara alltså. Nej, jag har inte det Det ska man ta över överlag då. Nej, nej, nej, men, men, men äh, här ska man verkligen poängtera det, att ha inte det Nej. Jag vet så kan man vad komma det... därifrån rätt nöjd i alla fall. Jag tror inte hur du säger, André really nice. Linus. Ja, jag har inget tillägg utöver det ni sa faktiskt. Hade talat. Och vill ha mer djupgående diskussion om spel, hur spelet fungerar och allting sånt så har vi en specialpodcast som vi upp förra året om det. För att eh, verkligen djupdyka. Och då är det väldigt heta diskussioner om vissa grejer. Det vill jag och Roger var väl med på den podcasten va? Nej, du, jag, jag var inte med på inte, inte Watchdogs. Ja, då var det väl jag då uh -huh. som eh, diskuterade i till världens ända. Jag hade nog spelat eh, då klart tror jag inte ens då. Den kom. Hey. Om vi ska gå vidare från eh, Watch Dogs då. Eh, har ju aldrig varit några re stora releaser. Det var E3 i början på ju juni eh, och sen då veckan innan E3 där så kom Murder Souls Aspect. En väldigt liten sån här krypare. Mordmysterium med övernaturliga inslag. Jag var. Inte sådär, jag var inte jag stor pepp för det. Han hade inte kollat upp det riktigt mycket, men när jag väl satt och spelade så satt jag nöt igenom hela spelet. Det var riktigt, riktigt tight, bra skriven story. Trevliga inslag av. Alltså, hur man. löste det här målet. löste alltså mordet på dig själv. Ovanligt nog för att du dör i början av spelet och sen kommer du tillbaka som en ande och ska då reda ut vem det är som har dödat dig och varför och sådana grejer. Jag vet inte om är någon av E2 som har spelat också. Nix? Nej. Nej, då sitter jag och babblar själv. Jag vet att det ligger på PSN-rean för tillfället för 130 spänn eller något. Och det är helt klart värt det. Det är inte super långt. Det är inte super Jag skulle säga 8-9 timmar. Riktigt schysst spel faktiskt. Om man gillar. Eh, Den är lite övernaturliga. Gillar deckarspel, Så kommer man faktiskt ha. Mycket skoj med det. Jag har sagt att du kan rekommendera det. Och sen då. Eh, slutet på juni. Så kom Ubisoft spel nummer fyra. Eh, Valiant Hearts The Great War. Som är. Pek och klicka. Äventyrsspel. Inte jätteavancerade pussel. Eh, utspelar sig. Under nu ska jag första, säga, för... världskriget, första världskriget var det, ja. Och är då fyllt med ref, alltså referenser med riktiga brev från soldater under, den, under kriget. Det, det är en stor elektion skulle jag säga, spelet igenom. Jag vet att Rågo, du spelade också va? Mm. Ja, jag tyckte det var jävligt roligt. Det var, Eller roligt och roligt. Hur mycket roligt man nu kan säga med tanke på stäm, ja. alltså, med tanke på sättningen. Det var fel uttryck kanske. nej Jag, jag förstår vad du menar. Men, alltså, när, när det är sånt här ämne så är det svårt att nämna roligt i samband, men, alltså Det var ett riktigt bra spel. Det var ja, kort, koncist Pika-klicka-spel. Inga jätteavanserade pussel utan pusslen är där för att du ska ha någon form av spelmekanik mer än då den här transportsträckan för att berätta historien. Det är ingenting som du kommer att sitta och fastna i dagar för att du inte kommer vidare. Jag vet inte om Linus... Nej, inte än. Inte än. Det ligger också i din otroligt stora lista på ospelade spel också. Jag. <här> <här> <här> uh, nej, jag... Alltså, jag har svårt att inte rekommendera det. Även om det inte är något avancerat pusselspel så speciellt för handlingen och den här historielektionen. Så det är värt att kolla in. Jag hoppas att de gör en uppföljare. För att vi behöver mer av den här typen av spel som mer det Vi ger en bild av hur, hur det var till, innan. Mm. jag vet inte om det är mycket ja. mer att tillägga om det spelade ska jag säga jag. jag håller med det är inte så jättelångt heller och det, är, det, är ganska, det är ett ganska givande spel tycker jag ja, det, det går lite det är lite emotionellt gå går upp och, upp och ner det. nej det, det är inte, som sagt det är inte mycket att säga om i uh, juli hade vi inte någonting förutom att jag och Linus och spelade Destiny i betan uh, i princip någon Uh, hur kort den beten än var så det var det inte mycket annat att göra under juli. Nej. Så, <laughs> det, det, det var det. Var destinybeten och fotbolls-VM. Det, ja, typ. det var inte så mycket att göra under sommaren förutom att ta igen sin back Men det var inte så mycket back catalog redan i, uh, under sommaren. Den har ju kommit nu uh, under hösten. Och den är ju inte att leka med. Uh, augusti uh, fick egentligen bara ett enda stort spel Uh, Diablo 3 Ultimate Evil Edition som är uh, första gången Diablo 3 släpptes på Next Gen, PS4 och Xbox One med då uh, expansionen Reaper Souls som kom till PC tidigare under året. Och för de som spelade Diablo 3 när det kom till PS3 och 360 och även då PC när det kom första gången på Vanilla, Vanilla så att säga Uh, och sen då jämför det med hur uh, Reaper Souls, uh, hur mycket det förändrade hela spel, uh, spelet. Jag vet att jag och Linus har ju spelat oändligt många timmar i det. Linus har nog spelat med mig. Men det är, alltså det är fruktansvärt bra spel. Det är Diablo när det är som bäst. Alltså när vi, vi kan lika när gå tillbaka till när de släppte Diablo 3 till konsol. Hur, hur man satt och tokhyllade det över att de fick det att känna som ett konsolspel. Ja, alltså det kontrollen var tight, Den funkade. It makes sense. Det var... Fan, varför inte gjort det här tidigare? Eller jo, det har de i både ettan och tvåan, men... Vi börjar ju inte gå in på den här svenska lokaliseringen av ettan. Där de, där, där de släpptes på Playstation. Jag på Play kan Station. knappt tro mina ögon. Du har hittat vred en städ. Ja, alltså när det släpptes på Playstation 1 så... Då fanns det svensk voiceover och den var väl inte jättebra. Eh, hur som helst, vad var det med Reaper of Souls nu på konsol? Det är flawless. Ja. På alla plan, på alla sätt man kan tänka sig. Gillar du härken slash spel? Gå och köp om du inte har spel om du inte har köpt det redan. Det är, jag vet råget du, har spelat du en hel del också? Ja, jag har inte, jag har inte klarat, alltså man säger klarat ut en en hel omgången, men jag har båda fått jag har haft det utlånat. Så jag, jag kommer fortsätta med det så fort jag får hem det. Men jag tycker det också att det är riktigt roligt. Både Jag är som sagt, ni vet att jag en till att spela co-op och skit. Men, ja, men du var väl inte så taggad för detta heller? Eller du har väl inte spelat något tidigare? Det, det, nej, miljösen. det här var, det var första, det här är första delen. Jag ville ha ett spel som man kan spela och göra i princip göra andra saker samtidigt. Mest sånt man kan sätta på och glida runt i. och ja. Latcha. Och det, det är ett perfekt spel för sånt. Jag brukar ibland ha podcast igång och samtidigt sitta och ja, bara köra en lootfest i, i Diablo. Man måste var inte vara superkoncentrerad på. på en story. Nej, men jag, jag är ofta sån första. Om man ska köra sånt här spel så vill jag gärna första, alltså i, i alla fall första genomspelningen Veta vad det handlar om och sen kan man bara gå nuts när man har kommit igenom det en gång. Men när, det är, när Diablo 3 är så bra för att man hänger med ändå fast man behöver liksom inte ha som sagt fokus hela tiden utan man det är, det är ett bra spel bara alltså det, har, det, har ingen, det har ingen handling att, att bry sig om egentligen Handlingen <laughs> finns där för att den ska, för att den ska vara någon det är, lite de, det är lite Destiny hållet också alltså Diablo och Destiny när det gäller storymässigt, den finns där i, i bakgrunden om du vill Gått där nere är den. Men, men den är inte på samma nivå som Diablo 1 och Diablo 2. Nej, nej, nej. Nej, nej, det är det men... inte. Eh, självklart inte. Men gameplayet är ju så... Ja, ah, det är klockrent. Det är ju fan Game of the Year, faktiskt. Måste ligga där. Ja, så alltså det, det, det, det, det ligger... Det är garanterat i toppen. Det, det, det är det ju som toppfremlista, utan tvekan. För, sen är det ännu bättre när man spelar det med, med, med kompisar. Uh, och det, det som <laughs> blir så gör det hävligt smart här, det är att du kan ha ju coach co-op, alltså lokal co-op med upp till fyra spelare och sitta i sitta hemma snad och spela det Och då kan jag tänka mig att alltså, det måste ju vara otroligt roligt att göra. Det är kul bara det att ny systemet är ju, är ju bara en kan pausa åt gången. Ja, ja det, men det är med all loot i det spelet så, så ofta man behöver gå in och ändra om i, i, i skill, i sina skills. Och, och ändra equipment så att... Det, det är väl inte det ultimata, men... Alltså... Nej, alltså det är kul. Alltid kåpa fyra det är kul som fan. Alltså jag har gjort det i det. Alltså det, det är så kul. Men det slös ner utav helvete. Det... Ja, men alltså alternativet är att du kör spelet i split screen För att komma ifrån det. Det är ju egentligen det du kan göra. Ja, eller, att, eller åtminstone menyerna var i fyra olika hörn. Hade det kunnat funka? Ja, det är Också, på något men... sätt det har det ändå blivit lite rörigt ja, då har du en stor pop-up som är i vägen och så kommer det en massa fiender för om och... man är uppe i vänsterhörne så tycker jag att efter upp sin meny när du det fyra i vänsterhörne fan också, ja, <laughs> Jag ser <laughs> ingenting doga, <Nä>. nej men, <laughs> ja, men det, alltså, det, det, det känns lite som att det är ett ultimat couch kou course spel också det, det är tula. det, det är det trots, trots den menyn, hiccappen så det är det Ja, ja, det enda egentligen jag kan klara alltså, även om man spelade det alltså, själv eller spelar online med andra så alltså, jag tycker att de kunde de kunde behålla originalmenyn. Jag ser inga problem varför man inte skulle kunna ha den menyn som PC:n har. Men alla andra rollspel egentligen idag eller de flesta äh, använder ju den typen av meny alltså, jag ser inte varför de var tvungna att göra om menyn för att jag tycker den är till viss är många funktioner så den krångligare. Men samtidigt får du större överblick av dina föremål. För ska du gå in och säga att du ska ta på ett nytt vapen. Då listar den bara vapen du kan ha i den slotten för din nivå så att säga. Så sett är det ju smart. Men du har inte samma överblick som du hade på PC. Nu var det bara någonting som man störde sig de första minuterna. Kanske timmen innan man har vant sig. Med det. Men om man väl har vant sig så funkar det också riktigt bra. Jag som aldrig har spelat ett sådant spel. Jag tyckte menyerna funkade väldigt bra faktiskt. Det var väldigt eh, pedagogiskt utformat. Ja, alltså det är pedagogiskt visst. Men det, men det är för du, du har ju inte spelat de andra så du, nej, du är precis. inte färgad av det. Alltså hur, hur man är van vid att det skulle vara. Nej, precis. Det är det jag menar. Det, har man inte spelat något innan så tror jag inte man kommer ha något sånt jättestort. Något nej, nej, definitivt inte. Jag menar, jag... Man tänker på hur litet man faktiskt hade innan, Diab innan Diablo 3 kom så här på Diablo 1 och Diablo 2 man hade den där oh, typ, vad det, typ vad är det typ så 64 rutor vad, vad, hur mycket hur mycket stor plats var det alltså två jag ska vi inte ens gå in på det gäller inventar management och herregud det var det var satt, så mycket när man satte en game där det var liksom då hade man sin horrid cube i sin, i sin stash full ja oh, sen skulle man alltså, upp, man hade på karaktären för att man kunde inte plocka upp någonting nytt Nej, alltså, Gene, sen hade du ju ha typ en massa typ en massa plats. Runor och. Och. och, och Talisman, då. Ja, men vad hette det? Det hette inte Legendary då. Det hette ju. Efter Unik, var den här guld. De hette inte Legendary i Dearborn Torrid, gjorde de det. Det har jag inte så länge sedan nu. Som, ja, men liksom man skulle ha sett items och. och ja. Vi får kalla det Legendary items där också. Man skulle ha det, och man. Det var ju mycket mer bytes systemet så att 2 var ju liksom mycket mer man gick in och ja, ja alltså det var ju det var ju jädra man bytte grejer i det spelet. Ja. Nej alltså Jesus. de blir så lyckades verkligen med Diablo, alltså av Diablo till konsol. Det kunde inte blivit mycket bättre. Utan de här små grejerna, jag stödde mig med menyn men det Nej, men annars, mer Allting annat är perfekt. Ja, alltså ta ett sånt, alltså ett sånt hack -and slash spel som Diablo och gör så perfekt kontroll. Det, det ska de väl i Så jag vet, det kostar inte så mycket. om alltså, Har ni gillat Diablo innan eller gillar hack -and slash rollspel så är det faktiskt ett tips att plocka upp det. Vi kommer ha väldigt skoj med det. Men förvä förvänta er inte några annan in by story Uh, för det finns det inte. Och det har aldrig, egentligen aldrig varit <laughs> heller innan. <laughs> nej, det är inte alltså det som det. Är, nej, precis som jag säger. Alltså det, det är inte med det med Destiny heller. Att du har en sån här tight story. Det är gameplayet och allt runt omkring som är det. Och gameplayet, och gameplayet i uh, Diablo 3 konsol. Särskilt nu i Reaper Souls Ultimate Evil Edition på Next Gen. Eller Current Gen. <laughs> Ränder alltihop det. Det är... Det är perfekt. Ja, ja. Vi kan inte få bättre game gameplay än så här till sån här typ av spel. Det går Nej. inte. Det, som sagt, det ligger på min topp 5 list över förra årets bästa spel. Jag vet att när, vi, när jag och Linus satt och väntade på att Destiny skulle släppas satt på klockan 12 på natten och väntade att klockan skulle bli ett och satt och spelade Diablo i väntan innan ner räkningen. Så då, det var egentligen det enda man gjorde i augusti det var att spela Diablo och sen väntade på att det skulle bli Destiny i september. <laughs> eh, och sen då i september så släpptes ju Xbox One eh, officiellt eh, i Sverige och några länder till. Eh, en lansering som jag skulle säga var rätt eh, undanjömd eller för att ända sedan eh, Xbox One släpptes officiellt eh, november året innan så har man kunnat köpa den i, i svenska butiker eh, Elgiganten, GameStop, Webhallen, whatever. Eh, importmaskiner. Så att eh, den svenska lanseringen kändes... Eh, så att den bara kom och gick. För att Microsoft gjorde inte någon stor eh, halabelo blå av det heller eh, av någon konstig anledning. Jag vet inte om ni märkte av någon så här jag oh herregud nu är den på väg. Nej. Vad var det du hörde var folk liksom och nu är det dags att hämta ut den förbokade maskin typ så. Ja. Det var väl lite med det håll, men det var inte liksom så här oh, nu, nu, nu, nu, nu, nu kommer han liksom och vänta på jultomten liksom. Ja, nej men det det jag tycker faktiskt att även om alltså hardcore-spelare har redan plockat upp sin importmaskin. Och i och med att elgiganten, och alla de stora elektronikerna redan sålde maskinen, även om det var en importmaskin, så tror jag att väldigt många svenskarna trodde då att det redan var släppt i Sverige officiellt. Nej, väldigt konstig lansering. Så att nej, jag står fortfarande inte hur man kunde prioritera Mexiko för Skandinavien. Det... Nej ja. Något säger med att Skandinavien är lite köpstarkare än Mexiko Och Sydamerika Men de har sina anledningar Nu har inte det påverkat så där jättemycket Nu vet jag inte vad råga Han blev av ja, Perfekt <laughs> äh, I och med att du är av oss tre Som sitter med en Xbox One Du plockade upp den under sommaren Vi behöver inte gå närmare in på maskinen. Vi hade ett helt specialavsnitt precis innan den släpptes i Sverige Mm. Men där kom ju då en hel del spel samtidigt som maskiner släpptes. Både Rise, Forza 5 och Dead Racing. Precis. Du har spelat alla tre? Mm, jag har alla tre. Har du, uh. du bara dra lite snabbt om uh, hur de var. Uh, ja, vad ska man säga? Rise gillade jag. Uh, visar verkligen vad konsolen går för, kan jag tycka. Det är Crytek Det är som ligger bakom uh, Lite som här Xbox One's infamous, mer sen. Mm. än, äh, än ja. spel. Ja, det ska man kunna säga. Spelmekaniken är väl inte den allra roligaste. Det är ett hacker slash i princip. Men jag hade faktiskt ändå trevligt med det. Jag tyckte, nej jag vet inte. Det var någonting med den settingen med romariket och sådär som jag gillade. Och storyn var faktiskt väldigt bra också. Så ja, det, inte, det var. Det var Nej, ja, om... vi, har inte, vi har inte fått många spel i den sättningen genom åren. Nej, det var jag frisk var väldigt... Att just det är det. Ja, väldigt skeptisk var jag. Men just det här utseendet på det och eh, storyn gjorde att man ville ändå spela klart det. Sen blev det lite monotont med det här, här <coughs> knapptryckandet. Men ja, överlag så var jag, ja, köpte på och Spelar igenom det. För har väl inte sett sen typ Rome Total War eller något sånt där. Ja, för, för <laughs> ett actionspel så är det, är det nog rätt många år, väldigt många år som vi har den ja, sättningen. Alltså jag, jag, har, jag har inte varit så intresserad av, av just den tiden, men efter jag spelat spelat detta spel så blir jag mer intresserad av någon konstig anledning. Ja, då tycker jag, jag tycker att du ska kolla in rome tv serien Ja, det vet jag ju att den... Jag har sett något avsnitt. Men jag har du inte, inte sett den så gå jag igenom hela den för den är fruktansvärt bra. Ja, nej men det... Vad det, var det mer på? Uh, Dead Rising 3. Ja, yes. Dead Rising har jag inte klarat ut än. Men, uh, nu som äntligen som mm. utan time limit. Ja, precis. Det är väl det som är den största <laughs> grejen med det. Um, ja, jag får så, så, så mycket meningen med man... time limit i ett open mm. world-spel. Nej, uh, men ja, det är också sånt här. Man kan, man kan i princip sitta och lyssna på någonting när man spelar det. det. Storyn är väl ganska oviktig egentligen. Man är en gubbe fast i en stad. Och <laughs> för att komma, komma därifrån så måste man göra... Ja. Men det går ut på att hjälpa folk hitta delar som man kan ta sig därifrån helt enkelt. och Det är ganska sen imponerande. Sen blir det oerhört toppvapen. Ja, men sen hur mycket zombies som verkligen får plats på skärmen. Hörde du med frameraten och sånt med tanke på det tidiga spel i, i konsolcykeln och det är så mycket och vi vet att... Den har gått lite upp och ner i de andra spelen. Nej, jag har inte märkt någon större alltså, någon större dippa. Inget som, okay. jag, är inte, jag är inte så jättekänslig mot det, men jag har inte märkt någon större dippa av det. Jag, när jag klättrar upp på ett biltak och det står 200 zombies under, så märker inte jag att det slår ner det märkvärt, utan Det rullar okay. på ganska bra. Ja, det, är just... äh, ja, det är också ett väldigt bra underhållande spel. Inget sådär. Bara äh... coop eller nånting där förutom den här tabletten. Mm. Eller även Ja, nej jag tror inte det är någon coop annars faktiskt. Jag... Lite syn för det på. är ett spel som faktiskt kan tjäna på coop. Kan jag ja. tycka. Men jag är faktiskt imponerad av det här med den här smartglass -im implementationen heter det va. Ja. att jag kan koppla upp mig med smartglass till det spelet och se se karta och alla items och sånt i realtid på, på min platta. Så att när jag rör mig på, i spelet så rör sig min, den punkten på, på just kartan i på min iPad. I samma, alltså, Allting fungerar sömlöst så. Så ja. att jag kan ställa ja, det in. Blev... Liksom, ja, det är direkt med att jag klickar på ett ställe på min iPad. Dit vill jag så gå du... så, kommer det, så kommer det upp liksom en, en sån på spelet. Ja, det precis egentligen. som med Unity. Unity-appen va? Ja, det är lite av Unity-appen. Det blir mer, mer och mer vanligt nu, speciellt på våra spel. Och det är, jag jag gillar det. Ja, så det... jag vet att folk har stora problem att man måste använda appar tillsammans med spelet Men som sagt Och sen att får det att synka och fungera behöver vi inte gå in på heller Nej, <laughs> vi kommer till Unity senare men det, men det är coolt när det funkar Ja, visst ja, men det, <laughs> När det gäller smart har jag inte upplevt något problem alls någonsin Utan jag öppnar Nej, men det den. går ju lokalt det den, den går inte med. Sig. Nej men som sagt, det här med det är inget måste. Men det, det ger ju en liten extra del när man sitter med en extra skärm faktiskt. Ja, Och kan nej, jag gilla Apps Ja, jag... jag tycker jag är imponerad över det. När man det gör men? det rätt. Forza eh, Forsa. Uh, ja, var det är release. Med. Release spel. Ja, det var det ju. Femma. Ja. Forza 5. Entertainer. Nej. Ja, jag älskar ju bilspel, men jag är menar card snubbe. Eller menar det lite lite här Med Horizon. Ja, precis. Eh, för men, eh, jag har alltid föredragit Forza framför Gran Turismo. Med så att... Eh, ja, men det är du inte ensam om. Nej. Stilen på det och just det här, just speciellt nu i... Mm. i Ni för speed, i, ja. I, ja, men nu i trean här, eller i Forza 5 menar jag, så har de ju... Det är mycket Top Gear över hela detta spelet. Eh, jag älskar serien Top Gear. Det är en av mina favoritserier att kolla på. Eh, och du alltså har de, integrerat med Top Gear på någon av en Det känns nästan som man alltså varje bil man får, man, så pratar ju de om den och de drar sina skämt och det där, vet så här och så är det sån här när man kör lopp så dyker det upp ibland lite sån här spännande musik som är just i avsnitten. Så det känns lite grann som en Top Gear-avsnitt ibland när man spelar. Man, man, man får verkligen, eftersom de har sån här passion när de pratar om sina bilar så får man det själv när man får köra den. Det... det även fast ja det är väldigt alltså simulatoraktigt liksom kör man ut så kör man ut <går> och då då är det väldigt svårt att ta igen. Uh, nu jag kör lärde, inte jag, jag alltså, det är, det är nu, nu, nu extra lågt. Ja, nu nu kör jag med hjälpmedel på för att jag åker liksom inte jag vill inte så alltså, vill jag vill jag köra simulator ska jag köra bil liksom. Jag vill, jag, vill, ja. jag vill kunna ta en kurva bra utan att behöva lägga hela min själ bakom det. Men sen, det finns ju, vill man. Alla, alla, alla <laughs> är kurvor finns registrerade. Finns ja, man... men alla kurvor finns registrerade. Alltså, och hur man ska ta dem, och vilket underlag det är, och vilken luftfuktighet det är. Och ja, det, det, är man så. Så att man verkligen älskar sånt så är det här ett perfekt spel. För att det finns verkligen, det är, det är riktiga barn och alla stora kända barn finns ju med. Så att det finns. Är man är man bilnörd och så här racingnörd så får man sitt så får man sitt här också. Um, mm. Som sagt, jag, jag är mer för så kille Men nej, det jag rekommenderar. Nej, jag är samma äh, som dig. Jag rekommenderar. Jävligt snyggt är det också faktiskt. Det, nej, för har någon speciell, speciell grafikstil i sina med sina. Jag har alltid tyckt om dem. De har någon så här. Mjuk, mjukt filter på något slag som jag gillar med det. Det är svårt att förklara. Man måste nog spela det för att förstå det. Tror jag. Om mm. ja, inget mm. annat så finns det ju garanterat ett demo på det. Uh, ja, genom att det köpa det lär det. Sen, sen lärde jag inte, idag så lär det inte kosta så jättemycket om man skulle köpa det heller. Nej, det, det gör det inte. Det kostar inte, inte många hundra. Det är över ett år gammalt nu så att... Mm. Um... Nej, men överlag så är jag faktiskt imponerad över vad Xbox One har släppt ut för exklusiva titlar i år. Jag har spelat de flesta, tror jag. Väldigt imponerad över hur olika titlar de har lyckats få ut på marknaden. Faktiskt. Nej, jag håller med alltså Microsoft, det. Microsoft har en stor upptämpare för att de hade ändå rätt, rätt bra Alltså launch lineup för konsoler överlag och inte haft någon... Im, jätteimponerade line-up eh, vid lanseringen. Nej. Jag kan inte komma på någon konson tidigare som verkligen hade eh, oh my god-spel eh, samtidigt som maskinen släpps. Och, eh, Nej. Nu fick vi fördelen när den släpptes i september att då fick vi allting samtidigt som redan var då släppt eh, i USA och alla de här territorierna. Så det fanns ju mycket att välja på när folk eh, som inte hade plockat upp en plockade upp sin då i september. Det var ju många bundle så Forza, 5 ingick väl i i alla bandel tillsammans med FIFA. När det väl äh... släpptes i september om inte jag minns helt fel. Ja, det stämmer. De hade ju sån bundle när det släpptes så här i day one bundle fick du Forza Precis. och FIFA. Ja. Så ja nej, du har ju de flesta Forza redan. men skulle du skulle inte ha det så så här som jag som året köpte. Det är... gillar du biospel så kan det aldrig bli fel med Forza faktiskt på Xbox. Nej, fast jag hellre Forza Horizon 2. Så. ja Alltså, Är man mer med i arcade-hållet så visst, så det är Horizon. Ja, men man får ändå ut mer av, av Forza Horizon som spel än vad man får av Forza... Ja, det bostar väl på alltså, Forza Horizon är mer Open World och Forza 5 är mer... Alltså, mainline ser ändå, men Forza i lite mer barnracing. Ja, och sen det är mindre innehåll. Det är mer, ja, sen är det mindre, det är mindre innehåll. I, alltså så, det är mindre... Ja, vi kan ju gå in det på det med innehåll och Forza 5. Uh, de släppte ju... Microsoft y'all, det är en jävligt ful grej faktiskt på ren svenska. Uh, släppte ju fruktansvärt mycket DLC till Forza 5. Så när, ja. när väl, spelet släpptes så då, man skulle man köpa all DLC, det var uppe i som 3000 kronor. Ja. Och uh, det... ja... Det, Vi behöver inte gå in vidare på fel det här här Nej, det är sånt... Säg vad du vill om DC, men där är ju DLC done very wrong. Mm. Ja. ja, men de, de, lärde, de har lärt sig ganska mycket av det här, tycker jag. Uh, I alla fall till... Uh, ja, det, det, det kommer de nu garanterat inte upprepa. Nej. Det, vi såg i Drive Club också hade lik, eh, Var inte ens i närheten av sina planer Men de hade rätt mycket DC också Men eh, DLC, DLC är trevligt om man gör det på rätt sätt Och Forza gör det inte det på rätt sätt Nej. Och Forza är ju inte ensamma Om man har gjort eh, DC på fel sätt eh, Nej Problemet med Forza är att Har du för lite bilar i huvudprodukten Och du blir beroende Och DC får få mer bilar Då får vi ett problem men har du ju har du jättemånga bilar från början eller en stor mängd, då spelar inte det sina runt omkring så stor roll. För då blir du inte lika beroende av dem. Nej. Så att Forza och, jag skulle säga Drive Club också, hade väldigt lite bilar. Det lustiga med Drive Club var att det var bara europeiska bilar. Det var inga amerikanska bilar. Inga japanska bilar. Vilket är visst, det är en, det är en engelsk studie, men jag tycker det är väldigt lustigt. Ja, det, det känns som att man, man, man missar ju väldigt mycket när man, när man väljer att ha det. Så jag vet inte vad det beror på överhuvudtaget. Det måste ju funnits en anled anledning till att de gjorde ja, det valet. Nu var inte det det största problemet för Drive Club när jag släppte sen i oktober. Uh, men det kan vi inte sen. Uh, innan ja, det dess ska så hade jag, vi... Jag vill bara nämna en sak till om, ja. om just för oss, det här med Dri drivar driver systemet som finns. Vilket, är väldigt, vilket jag uppskattar väldigt mycket. Det här med att eh, när man kör så, samtidigt som man kör så sparas en, en, en, en kopia av sig själv kan man säga en ghost. i molnet. Ja, en ghost av eh, sig själv. Och beroende på vilken körstil man har och ja, hur bra man kör så, eh, har, så finns den alltid med där uppe. Och kommer in i andra, andra spelares spel. Så att det känns hela tiden som att Men man kör ett Men är påtvingat eller går att stänga av? Mm. Det går att stänga av om man vill. Men det, jag tycker inte man ska stänga av det. För det, det ger en väldigt mer känsla som att man alltid kör mot andra spelare istället ja, för AI. Ja, för att det dyker alltid upp av vad den heter, den spelaren som, som ligger framför eller bakom en. Och ja, alltså det, sen utvecklas den hela tiden. Ju, be, ju mer jag kör desto bättre blir jag, desto bättre blir min tar Och desto mer poäng tjänar jag han. Eller den på ah. Lopp, som, som den kör mot Oj. andra. Ah, då är det är mer avancerat system än jag trodde det var. Jo, eh. nej, jag trodde det var ett rent ghost-system att den sparar hur du körde på den banan och sen... Eh. Nej, nej, nej. Den, den kör. Den, den, den följer inte något mönster utan den kör. Det var att den, den, den lär sig om hur jag kör. Jag kör jag försiktigt eller kör jag vilt eller kör jag inbromsningar. Så hur kan jag ta kurvor och sådär. Och den utvecklas hela tiden beroende på hur jag utvecklas som spelare. Jag antar att det finns både i Horizon och i mainline serien mm, det gör det. Och det fortsatte nämligen från äh, spelare som jag, eller kompisar som bara har kört Forza 5. De finns i Forza Horizon 2 också. ja oh, nice. Så det förs, förs över på det sättet. Och det funkar skitbra. Verkligen. Det är ett stort plus. Jag är imponerad över det. Ja, men det, det låter faktiskt imponerande. Jag mm. som sagt, när jag väl plockar upp en Xbox-man nu höst så känns det som att det blir hela launch line-upen snart. Jag vet, jag ska, jag ska ha Sunset Overdrive. Det blir Dead Rising och det blir, Race, ja, det blir alldeles för mycket. Jag tror att det inte kommer någonting annat i höst. Ja. <skratt> <Så>. <skratt> eh, sen har vi ett spel kvar där som också toppar in lite som en eh, wildcard, precis som eh, Wolfenstein gjorde. Miller of Shadow Mordor. Eh, Open-world-spel satt i Tolkien-universet eh, mellan Hobbit och Lord Rings-filmerna. Och eh, jag blev mäkta imponerad av det. Jag visste att det skulle vara, ha ett väldigt intressant Nemesis-system. Där de åkerna du dödade, de kommer ihåg, eh, kom ihåg dig. Om du stötte på dem igen om de har dödat dig. Och eh, Vi har haft en väldigt lång diskussion om det i tidigare podcast. Så vill ni veta mer om hela Nemesis-systemet så kan jag förslå att ni lyssnar på det. Men de, Jag vet att Limpan du har kött mår väldigt mycket också. Eh, Roger har väl också kött? Ja, jag har klart det. Det var, ju, det var ju där det började den diskussion om att innan platorna hets mot mig när jag satt uppe där. Vad var det? Jag satt upp en kväll och så hade jag platan med det. Det var, det var ju inte löjligt. Ja, men du hade ju om dagen efter du fick spelet. Ja, men det var, den var faktiskt löjligt enkelt att ha också. Du visst ju i alla fall. Ja, men, det var, men alltså, det var. Jag vet inte. Take it away. E era tankar och om Middle Earth. Jag har inget nytt att säga om det. Nej, du var väl med i förra Ja, jag. Jag, var, jag var med. Ja, Då hade ja. inte jag klart ut det så att jag hade inte så mycket att säga om det då. Men jag, nej, jag tycker att det är riktigt bra spel och jag gillar nemesis systemet och, Ja, det, vad fan ska jag säga? nemesis systemet gjorde mycket. Därför att det fanns ju inte med i lästgen. Nej. nej. Alltså de som plockar ut på 360 och PS3, de inför besvikelse. De, de missar, alltså, alltså fem, fem sjätte delar av behållningen i spelet försvann försvinner med Nemesis-systemet om man tar bort det. Det, det. det betyder så mycket. Tar du bort Nemesis-systemet så blir tar det... tar alltså, man bort det som var väldigt, som var unikt. Det blir ett okej okay Open World-spel men inte mycket mer. Det med, inget, med, alltså med, inget extra. Med, med, med liksom ett... är en... Det är en, det, det, liksom, det, är, det, det är en bra korsning mellan typ stridssystem från Arkham serien i princip. Skulle kunna säga. Ja, li, li, li, eh, lite lite klättesystem från Assassin's Creed, även om det inte lika raffinerat lite smart och gott. Mm. Så gillar Jag gillar, jag, jag, jag, jag gillar Tack, liksom ja. utvecklingen, alltså hur utvecklingen som man gör som karaktär med moves och sådär. Det jag gillar hur, hur det förs framåt, hur man ja, både äh, multiplayer-grejen och alla olika äh, extra alltså grejer man kan göra i, i, i fighterna. Det, det utökas ju hela tiden beroende på det är inte ledning. komplicerat någonstans. Nej men jag, jag tycker det spelet blir så mycket roligare när man kommer man kommer liksom en bit in i det för att ju mer Det, det skinnlar två timmar in och tio timmar in. Ja. Verkligen. Nej, det är, som sagt, så köra morgon, alltså gillar ni Open World-spel. Gå och köp det och spela det för att eh, ni kommer ni kommer ha väldigt skoj med det. och alltså jag vet jag satt eh, det tog väldigt lång tid för mig innan jag kom till andra området För att jag var så upptagen med nämnelsesystemet Och sprang runt och levde rövar. Och eh, hade ihjäl eh, stridsherrar. Och åker. Det var hur ju som helst. Det, ja. Som sagt, utan nämnelsesystemet så är det ett helt okej okay open world action-spel. Men eh, så tur är så får, fick vi med det på nya generationen. Jag vet inte, det fanns egentligen ingen anledning för dem att de släppa på 360 och PS3. Mer än att känna, försöka finna extra pengar. Mm, det är väl det. Ja, det är i alla fall ett av mina årets bästa spel. Det är med på min topp. top Ja, det är definitivt med på min topplista top list också. Mm. Och vi gav det väl bästa Open World, om inte jag inte gör mig själv, det... Eller Action, antingen Action Adventure eller Open World. Vi gav det något av det i alla fall. Och ja, det är väl förkänt. Faktiskt, det är det. Uh, mycket, mycket intressant spel. Jag hoppas att uh, vi får en uppföljare på det. Det kommer, uh, det kommer definitivt att komma. det. En ja, så alltså, det, alltså det är sålt riktigt, riktigt bra. Mm. Och du har fått uh, hö, höga betyg överallt. Och det ska du ha. Med all rätt. Ja. Forza Horizon 2 kom ju också där i svängarna. Och jag vet att jag har snackat en hel del om Horizon 2. Och uh, det var ju. Om inte jag minns helt fel nu så är det sajtens enda. 10 eh, poängar, vi har delat ut i år. Det är möjligt det är ett spel till, men jag tror inte det. AKA best game ever made. Ja, Roger gick helt lyrisk i sin recension och med all rätt om man kollar vad alla har sagt och säger också så ska Horizon 2 vara det bästa i serien. Helt klart. Punkt. Det, det var ju... punkten, det var inte punkten. game. vi hade diskuterat det tidigare. <laughs> Det, tillsammans med Alien så är det mina årets bästa spel. Ja. Ja, jag kan inte säga något annat. Det, nej, det, det tog Forza Horizon och gjorde det ännu bättre. Ja, alltså det, det ser ju ja. ybersnyggt ut. Uh. Ja, det är det. Och det. Det finns så mycket att göra. och det finns det är bara, Jag brukar starta upp det. Nu är bara köra runt och... Glida. Glida, ja. Jag tycker det är så mysigt. Och nu har det precis släppts ett eh, nytt DLC också som är en helt ny kampanj. Och en väldigt, väldigt stor... DLC verkar det vara. Jag har inte spelat den men vad jag har läst om det så ska det vara väldigt mycket nytt. Och, eh, jag, och jag har spelat i 35 timmar kanske det vanliga spelet och jag har klarat 25 av det spelet. Kanske. Ja det låter som ett fine fancy spel. Mm, <laughs> så att, det, det Så det finns att göra. Och jag, ja, Det finns inte så mycket mer tillägga om vi har pratat mycket om det ja. innan men eh, det är, gillar man bilspel och ja, köpte. Vad har vi mer för karamell i den här helvetes? Ja, alltså. Nu, <laughs> var att in, i, på förhand så trodde vi att eh, både september och oktober skulle bli eh, riktigt övergävliga för det kom så mycket spel. Men november är ännu värre. Men om vi tar oktober först där så först kom ju Drive Club. Och ja, det, att, att säga att Drive Club hade problem när det kom, det är väl att vara snäll. Uh, det var inte mycket som fungerade med det spelet, det var, alltså spelet i sig fungerade och spela solo men online-komponenterna var icke-existerande så det var därför de förflyttade från uh, PS Plus också och gav oss uh, Injustice, Gods among us. Ja, vi... Ultimate Edition gratis också ja, precis, ja, jag, skulle säga, jag skulle tro att uh, även kompensationen med First Light uh, på grund av det nu ja? ja uh. För att vi har ju fortfarande, det vill bara en tidsvar innan Drag Club kommer in som PS Plus Edition nu när de har löst alla problemen. För nu funkar Drag Club som det ska göra. Och nu har den fått väderpatchen och Drag Club ser snuskigt snyggt ut. Men det som var lite irriterande nu i efterhand det var en, med en intervju med, jag kommer inte ihåg vem det var hos Sony. Eh, så sa de det då att eh, de frågade varför de inte körde en open beta för Drag Club, För Drag Club hade en stängd beta. Och då sa han, äh, vi kan inte ha en beta för äh, 20-50 000 användare. Det funkar inte. Och, då, yeah, och, och, då, då och jag, då så kollar man liksom på vad det Bungie gjorde med sin beta ja, till Destiny. Då, då började jag, jag tänka, i so sommaren, några månader tidigare, Destiny-beta, några miljoner spelare. De öppnade upp. En, en helg öppnade upp samtidigt så jo, du kan ha en beta för 10-20 tusen personer det, kanske är, det måste vara typ SF historiens värsta eldprov för serverkapacitet någonsin ja, alltså, måste ha varit ska du ha, ska, ska du ha ett, har, du, har du ett nytt serversystem då, är, då måste du ha en open beta. det går inte annars, vi, vi såg det sen senare under Halo Master 2 Collection, exakt samma sak enorma My problem med sin God, ma <laughs> matchmaking och att det är roliga med nästan med Master 2 Collection det är att det kom bara på Xbox One Microsoft vet hur, stora Halo, hur stort Halo är och de vet på ett ungefär hur många X de kommer att sälja. För de vet ju hur många Xbox One de har sålt. Men ändå misslyckas de. Och det, känns lite det var ju det... inte bara matchmaking som, som klappade ihop det Det var ju allt möjligt som är fel med det. Ja, men det var ju det största. Det har man hört. Att inte att, att, att, att matchmaking fungerar i ett spel som Halo, det är lite... Ja... Där det största är. <laughs> <laughs> multiplayer. Speciellt när folk vill komma tillbaka och spela Halo 2 och multiplayer. I en ny, en, en ny edition, liksom remasterat. Ja, det, det har ju varit nedstängt på ett bra tag nu. Och vi spela, Och nu kan de spela till och med spela Halo 1 online. Så nej, där, där Fast finns nu gas som är på med Halo 5 multiplayer beta förvisso. Men... Jo, visst, men du vet, du vet ju ändå din installationsbas. Ja. Så det är bara. Nej, det, det, det, det är inte acceptabelt faktiskt. Varken för Drake Club eller för. Uh, det får Halo. inte hända. Nej, det får inte hända. Saker kan ju, kan ju ske, men här var det ju så uppenbart att de inte. Det känns så amatörmässigt. Ja, det gör det. Och uh, tyvärr så har det nästan varit lite rött tråd i, i under 2014. Det som är server som har brakat ihop för spel när de lanseras och, och söndriga spel. Uh, vi kommer lite senare till det när vi, vi kommer in i november här, men. Och uh, oktober hade ändå en, nästan bara bra titlar då förutom Drag Club. Uh, Alien Isolation som du nämnde Roger. Uh, jag är väl ingen större hype på det för att jag är ett så trött på uh, FPS skräckspel där, du, där allting går ut på att det, må, oh, det är jätteskräck och du får du inte kan slåss. Men jag vet inte det, det, det är mycket mer det funkar i Alien Isolation utan problem. Ja, alltså du kan ju slåss, du får ju vapen. Du, det är inga problem, men det är bara att man vill inte använda dem. Um, nej, men alltså, vad fan ska jag säga? Jag, jag, jag, jag, jag såg fram emot detta som fan, men jag var så orolig för det kunde ju gått hur som helst egentligen med detta spel. Ännu en gång licensspel. Det, ja. Man har ju det där ju bakar Men att de, att de verkligen lyckades göra ett sånt här jävla bra spel med den här alien som finns, det är, inte, det är inte skräcken det handlar om CSI det är liksom ja. Jag gillar inte det riktigt. <laughs> Nej men alltså det sätter liksom, det nailar ju hela Alien-stämningen. totalt och, jag, vet, jag, vet, alltså, jag får rysningar bara jag tänker på spelet för det är så det är så jävla stämningsfullt. Ja jag, jag tänker förhoppningsvis plocka upp det och testa. Jag alltså, ger det ett försök i alla fall. Men, ja, men um... bara smyga det, alltså smyga sig igenom ett helt spel så det alltså så länge, har. Så länge man har att den här Stämningen hade i första Alien-filmen Alien Alien-filmen De andra var mer action-orienterade Jag säger fortfarande att den första är det bästa i serien, Stämningsmässigt Nu vet jag två och b säger många andra Men jag tycker fortfarande att den första Alien är den bästa Mm, ja, men det är ju hela tiden man smyger på tuff, man vet, man hör den här eh, genom alltså var den, <här> alltså i taket, i golvet, i väggarna. Man vet att den är i närheten. Om man liksom, ett, ett ljud för mycket så hör man den <skratt> kommer ner på golvet liksom. Och, ja, och då måste man hitta något ställe att gömma sig på. Och det, nej, man, man, hela tiden med eh, andan i halsen och... Ajoj jag, jag är jag är jävligt imponerad av vad de lyckades köra med det spelet alltså. verkligen. Jag, det blev det är mitt årets spel. Verkligen. Men hörde, alltså jag såg väldigt mycket kritik som kom att det spelet var alldeles för långt och det var väldigt mycket alltså just att det var så långt så blev det väldigt många moment eller sektioner där det var väldigt repetitivt. Jag vet inte hur du själv upplevde det? Långt, ja, det, det, det är ju väldigt långt. Men jag upplevde inte att det, blev, jag inte något, att det var tråkigt någon gång. Utan eh, jag upplevde inte att eh, eh, det ringer på Skype här. Jag blev lite så här ställd. Jag har ju hört en signal. <skratt> <skratt> um, vad fan skulle jag säga? Jo, nej, jag tyckte inte att det blev repetitivt på det sättet. För att det, även fast man är man är Ofta hela tiden på en bas, som man säger så, rymdbas. Så, för, alltså, så ändrades hela tiden förutsättningarna. Men är, då är du inte på Nostradum och hela spelet? Nej, jag är på, man är på rymdbasen. Jaha okej, okay. jag är, trodde det var. hela på... spelet var Nostradum. Mm, för er som känner bara... till Alien så är det, det skeppet från första filmen. Men det är det som har för, det, det försvunnit med Mossan på. Man spelar dottern. Så ja. hon åker till den rymdbasen som har fått upp ett spår på just det, det skeppet. Okay. Och om man kommer till rymdbasen så är det något helvete. S och det är som där från, Ja, Och det där är får man börjar söka då och man är fast. Men alltså det, jag tycker inte man ska se det som, som ett det vanligt skräckspel på det sättet. Utan jag tycker med, ser man det som den här verkligen stämningen som finns i Alien-filmerna, och det känns verkligen som att spela en Alien-film. Ja, men uh, det är bra. Och det är liksom inte... Det, här, okay, det finns ställen där det är soldater, men man vill ju inte... Det alltså, är inte Aliens är versus Predators, liksom? Nej, nej, nej, nej. Det är det inte. Utan man kan ju utnyttja den här alien på ett sådana sätt med slänga in lite grejer som låter så dyker det ner och så tar de soldaterna. Alltså man kan, det är väldigt mycket. Det är, inte, det, är, det är inte mycket som känns skriptat i spelet. Utan ja, men det är skönt. Man, ja, jag rekommenderar även fast det är långt. Alltså det är upp mot nästan 20 timmar. Oh, herregud, alltså det är mycket längre än de flesta player spel faktiskt idag. Ja, det är det. Uh, och jag kan, jag kan förstå om folk uh, vissa tycker att det är för långt. Men jag, jag är sån här: jag hatar i skräckspel. Det är fan det värsta jag vet. Så jag, jag, jag var glad att jag lyckades spela igenom hela spelet. Men ska jag, vet, jag vet ju en som inte kommer att sätta sig och spela PT i alla fall. Nej, det, nej, nej, jag, jag, jag satt ju, min bror var ju här på besök för någon månad sedan och han hade spelat det så att han fick ju sitta och spela det här på min PS4 med headset och jag, fick, jag satt på bredvid och tittade på utan ljud. Det kunde jag göra. Jaha, du menar PT? du Ja, ja. ja PT. Ja, nej, så jag satt utan ljud och tittade på när min bror spelade. Ja, då blir du ändå rätt avskärmad när du inte har det ljudet. Ja, men jag blir nervös. Jo, jo visst, men det blir en helt annan upplevelse när du inte har ljudet också. Ja. Psykologiskt i biten. Det var fortfarande ångest. Gällande mycket ångest var det. Ja. Men alltså inte... ja men, nej, men jag, alltså jag rekommenderar verkligen... Alltså, jag, jag tycker inte man ska missa Alien Aslee. Jag tycker... Det, det är nästan lika viktigt som att spela South år, Eller förra året. Alltså så det, så vill man gilla det. Alien, eller? Nej, man behöver inte gilla Alien heller på det sättet. Utan... Men Alien så är det ju så är det, ja, det, det bästa det plus, du... Men det här är ju ändå Vi har egentligen inte här... haft några bra Alien-spel egentligen sen Alien Trilogy på PS1. skulle jag säga. Nej. De, det var faktiskt ett riktigt bra, ett bra spel men det är ju tusen år sedan nu. Och ja. alla vet ju vad som hände med Colonial Marines. Så det behöver ja, vi inte gå inte... närmare in på. Nej. det var inte klassiskt faktiskt. Det här är ju faktiskt, den... den det här är den totala motsatsen till Colonial Marines kan jag säga. Det är Alien, eh, Alien Simulatorn? Helt klart. Det, ja. Nej, jag kan inte strö nog med bröm över detta spel För jag tycker det så, ja, ja. Nej, för mig så jävla fick, bra. fick väldigt högt besök också när du recenserade. Mm. Glor, glor, glor, glor, ni... eh, ja, jag jag kommer inte riktigt ihåg vad jag gav. För man ligger eh, rätt, väldigt högt på Metacritic också. Just, just på grund av att det var det levererade som man inte trodde att det skulle göra. Man hade förhoppningar, men att det gjorde det. Det gör att det, det blir årets spel för mig. För att, ja. Nej, men det, det, är men det är bra när man får så alltså spel som man har, man har ändå lite förväntningar på det men samtidigt som man är reserverad för att eh, licensspel eller andra grejer och Kalonia Marlins ligger i minuter och sen bara levererar det på alla punkter klart ut. Så eh, men det, är, det är nice när sånt sker. Eh, vidare under oktober, eh, Sunset Overdrive. Xbox One igen. Jag antar att du har spelat det, Roger. Dover, vad sa du? Eh, ja, precis. Ja, det har jag. För mig så se, ser det ut som... Eh, nu vet jag inte hur... Ja, Linus är också till lite gammal. Eh, ser ut som ett eh, klassiskt eh, Dreamcast-spel. Får lite den här artstylen från Jetset eh, Radio dem. Ja, det skulle man kunna Färglatt, säga. Då. Ja, väldigt färgglatt. Och over, alltså, Insomniacs... Eh, Insomniacs eh, Over-the-top-vapen heter Ridiculous Geo. Mm. Uh, det... Men sen är frågan om det levererade uh, för dig. Ja, det tycker jag att det gör. Uh, det, det har jämförts mycket med Jet Set Radio, men det är väl inte mest är det är väl ja, utseendet i så fall. Det är inte så mycket det andra. Nej, nej, alltså, alltså utseendet utseende är med... ju. Uh, det, går... det är ett spel som man måste lägga ner tid på. Precis som man säger, jag, jag jämför det med Tony Hawk. Jag tycker det, det är ett actionspel som Tony Hawk. Ja, <laughs> och Crazy alltså, Taxi ja. vore ett spel vem man styrde människor. Eller? <laughs> ja, Nej, men alltså man mekaniken är ju precis som alltså det här, att man, det är nästan, man saknar bräda, men man styr gubben på samma sätt i princip, på rails. Och det, det går ut på att man ska typ, röra marken så lite som möjligt, helt enkelt. Och samtidigt skjuta massa jävla monster. Eh, och vilket då kräver att man spelar spelet ganska mycket. Eh, för att som, som sådana här spel så vet ni att... Eh, det... som du, du vet säkert med Trials också att eh, man, man spelar det jättemycket och sen går man ifrån det ett par månader. Kommer man tillbaka igen och då, då är det liksom, då får man nästan börja om från början, känner jag. För att då har man ja. tappat liksom, det här momentumet man har haft under ja. den här tiden man har spelat. Och så är det ungefär på... På samet också kan jag tycka man behöver verkligen investera sig i det. För att det här med att hoppa upp på en rail och grinda. Samtidigt ha koll på sina vapen. Nu, nu är det i och för sig. Eh, eh, ja. Men ändå att ha koll på liksom, kunna hoppa vidare. för att Det gäller ju samla kombos. Det är nu är mycket knappar du ska ha koll på samtidigt ändå för att utföra grejer. Ja där uh, Och ju mer kombos du gör desto bättre blir dina vapen du kan lägga till. Liksom, får du upp en combo i gånger fem eller vad det är, så får du eld till ditt, din picka kanske. Så du skjuter eldkulor istället. Alltså det är, det är, hela, det är hela tiden att hålla sig i rörelse. Um. Det är helt klart en av de mest intressanta nya vi fick ju. Mm, det tycker jag. Och det är, som sagt, lägger man ner tid på det så är det jävligt roligt. Jag tycker det, och det är skitbra bossfighter i spelet. Jag som älskar bossfighter, jag tycker de är helt magiska att spela. Men sen är, det, men är det lika bra så... som i Dragon's Dogma? <laughs> det är lite två helt olika spel kan man ju säga. <laughs> ja, men, så, sen, det här är ju mer bara... Ja, äh, men sen det är sen det, är det är du så Insomniac så. Games också. Vi vet ju att, menar, deras Ratchet Clank-serie. Alltså, vi, vi vet ju vad de kan leverera och ja. Insomniac är ju mästare på när det gäller over top action, humor och tight ja. uh, spelmaker, alltså tight kontroll. Ja, just det här att de har så mycket Självdistans Sen alltså aktuell humor liksom. De vet att det är, det är man vet att det är ett TV-spel från början för han pratar ju som att han spelar i TV-spel eller hon man, kan ju, man får göra sin en gubbe. Ja, då slipper vi uh. hela den debatten i alla fall um, om kvinnliga karaktärer. Mm, men som man ser på liksom, omslaget så är det, ju, det har alltid varit han en punkan som har varit eh, omslagspojk om man säger så. Men det är inte det det är, utan man gör sin egen gubbe från scratch. Eh, vilket är väldigt uppskattat. Ja. Alltså att jag är väldigt taggad på det eh, för att köra det i höst. Eh, det, mm. För när jag plockar upp en Xbox One så blir det in en Sunset-band. Dels för att jag vill ha den vita Xbox One och det så för att Sunset mm. verkar riktigt, riktigt, riktigt intressant. Ja, det är som storyn behöver man kan inte lägga så mycket energi på egentligen. Det är mer karaktär man möter som är väldigt intressanta. Uh, och verkligen så här, <laughs> ja, riktiga original. Alltså det är nördarna och det är, det är jocks. Och det är liksom ja, men det, är, alltså, det uh. alltså det känns lite som att de har väldigt hög självdistans från sig själva. Mm. Och då det du säger att det är väldigt aktuell humor. Uh, mm. Alltså referenser, väldigt aktuella referenser. Just att de ja. driver med sig själva att de är tv-spel. Ja, jo, det, men jag tror det är väldigt viktigt för sånt här spel också. Annars hade det bara blivit konstigt. Um, det, he, hela hela det här spelet går ju ut på att man är ett spel egentligen. Alltså, så, det är inte så att han säger att man är ett tv-spel, men han, han, han påpekar saker hela tiden som att hm, hur kom du hit så snabbt? Hm, är det ett spel? Hm, du är så här. Jaha. Han lägger till liksom så här: mm, det är precis som ett spel detta, när man så kan. Ja. sitter där med smileybarnet och spelar det. Det är rätt schysst. Lite, ja. lite, lite Saints Row kanske. Det. Ja, på ett äh, lite, lite så, fast inte... Man ska inte, ta det, det, det, man ska inte ta det seriöst. Nej, det ska man absolut inte göra. Man ska bara njuta av uh, The Ride, om man säger ja. så. Ja, men det, det, lå det låter lysande. Det är ju, som sagt, uh, tyvärr så sålde inte spelet över det bra. Jag tror siffrorna ligger på runt 700 000. Uh, vilket jag tycker är tråkigt för att det är ett så pass intressant spel. Uh, men när väl... Uh, jag tror problemet där ligger att när väl Xbox One släpptes både i USA och Sverige då och sen nu Black Friday-salesen så hade ju Xbox One 300 000 olika bundles. Så att den har väl drunknat däremellan. Men jag tror Microsoft hade gjort sig en förtjänst i alla fall i sommar eller senare och det som Games with Gold. Skulle de nog behövt. För att, ja. alltså Games for Gold i alla är att de, de, det är fint initiativ att de har börjat det. Alltså ta efter det som vi har haft med Playstation Plus nu, att du får ett, två gratis spel varje månad. Men utbudet på Games for Gold har ju varit allt annat än eh, hänga i ljudgranen. Det har varit Fan. riktigt dåliga titlar faktiskt, alldeles ja. och De är inte där än, men de har i alla fall börjat med det. Då, eh, jag har ju det här EA Access som jag tycker är väldigt mycket bättre i så fall. Där har vi fått, det betalar jag jag vet inte mycket det är, 30 kronor i månaden tror jag. Vad är det som har och kommit där nu? Yeah. Uh. Ja nu var det ju UFC fast det är inte så bra, men det finns ju både Battlefield 4 FIFA 14 tror jag det är. och så finns det Madden och så finns det um, vad finns det mer för EA-titlar. Var det inte ni för spidligade med det också? Ja, ni för spidligade också. Och det, alltså, jag, jag tycker att man får väldigt mycket valuta för pengarna där. För EA har ju ganska många spel under sina De har ju en del mingar. spel, ja. Nej, <gör> äh, det, det, det tycker jag, jag. Jag har prenumererat på det också. Lite lustigt så. att inga dragon spelar spel ligger med det. I och nu är det ju Xbox One. Uh, man fick ju spela de första fem, fyra timmarna eller vad det var på spelet. Om man hade EA Access ja. innan, innan spelet hade släppts. Det, alltså jag tycker det är lite lustigt också. Alltså, visst, jag kan förstå i ett storybaserat spel att du har tidsbegränsningen. För att många spel är ju inte jättelånga idag. Så att hade du gett eh, Dragon Age mer än 4-5 timmar. Så hade det blivit alldeles för mycket kaka. Men när du har ett sportspel till exempel som Madden, FIFA NL NHL. Så tycker jag det är en väldigt stor begränsning att bara ge 5-6 timmar. Eh, som ett demo. Jag tror, jag tror det var bättre om de hade anpassat det beroende på vilken titel det är. Det här var ju hela spelet man fick. Ja, det, alltså, det är hela spelet. Men alltså, i ett storybaserat spel ska kan jag förstå att du har fem, sex timmar bara. För att mm. du inte ger bort för mycket. Men i ett sportspel så kan jag inte förstå det för att där vill du ändå... Jag tror inte de förlorar någonting på att äh, låta, äh, låta folk i princip obegränsat från det att det släpps på i e EXS till spelet släpps i butik ger dem Låt dem spela hur mycket de vill. Ett spårspel, du har ingen story eller någonting sånt. Det är bara en match du spelar. Ja. Nej, ja det är vi. Men, ja. Nej men det. Uh, nej men alltså, jag er, Erik som tjänst är ju faktiskt trevliga trevlig grej. Så att. Det gör det faktiskt. Jag tror jag, jag rekommenderar det till alla som sitter på en Xbox One. Ja, alltså, det, är, det, det är inga stora summor i, du, alltså, vi snackar om. Ja, det är för många bara titlar. Alltså, verkligen. ni får Speed, det är inget skitspel. Det är roligt att spela. Och eh, som sagt, som jag sa, Battlefield 4 är inte ett skitspel. Det är också... Eh, När det väl alltså, fungerar. Det var... Ja, precis. Jag har, inte, jag har inte spelat det på Xbox Nej, men, sä, sä, säg att du är en fan av e sportspel Bara det att du, du vet att varje gång du kan du spela, testa det senaste sportspelet, någon vecka innan det släpps. Mm. Gör det gör det i värt. Ja, precis. Uh, sist ut i oktober så var ett titel som jag var så hyper taggad på. Uh, Evil Within. Shinji Mikamis återkomst till skräckskvangen. Uh, survival Horror. Det är som man var med och startade med First första Resident Evil. Och uh, jag vet att Roger spelat det. Linus har inte spelat det. Uh, men jag kan inte ge detta spelet högre betygen. Än vad jag har gjort. Det, alltså det är klockrent. Det, är det absolut bästa Survival Horror-spelet vi har haft på väldigt, väldigt länge. Det är ett rent mästavack. Det tar allting som Survival Horror-spelen hade från början. Du har bra stämning. Du har ett underbart soundtrack. Du har en helt okej okay story. Det följer den. är lite luddig. Men precis som många andra spel så storyn är inte det absolut toppsta utan det är stämningen. När du går runt i... I de här husen. Allting är nersläckt. Du hör eh, konstiga ljud i bakgrunden. Du sitter verkligen på helspel när du spelar det. Och, eh, nej, det är Survival horror. Tillbaka. Som tur. Jag vet inte vad du säger Roger. Du är som sagt en stor fan av skräckspel. Men hur fan vad du har spelat det? det är såna spel. alltså, jag älskar Resident Evil-serien. är en av mina Se... favoritserier uh, Så jag hoppas lite mer åt det hållet kanske. Jag lite mer action? För... Jag tycker det var lite för splittrat. Jag vet inte. Jag... Jag... Det spelade ton i en helt annan riktning än vad jag trodde det skulle göra. Ja visst, det mm. där väl vissa sektioner som jag kunde vara borttagna. Jag... jag älskade de sekvenser där man gick i mörker och inte hade någon aning. Men sen så när man kommer ut och det blir liksom ett actionspel spel och man... det väller ut fiender. Jag... Det, en... det tyckte jag man kunde skippa. Jag ville mer ha det... Jag de, de... Som tur så var det inte så många sektioner då som man var alltså där ute i, i i dagsljuset. Nej men jag vet att det var någonting med stämningen. Jag har inte gillat riktigt. Jag, jag, jag, jag tror det var för att det, var, det blev för splittrat för min del. Det var för mycket olika saker som hände. Det ville vara allt på en gång. Det ville vara Resident Evil och det ville vara Silent Hill och det ville vara alltså det ville, det ville, han ville slänga in för mycket saker. För att jag skulle tycka det var intressant att spela. Nu har jag inte klarat det. Jag är på kapitel 11 eller 12 tror jag. Men... Ja, det är ett väldigt långt spel också. Att äh, den här Alien resolution diskussionen äh, För vad single player spel Så det är väldigt Men, väldigt långt. Om man hade hört om det skulle det vara jättehemskt. Alltså, jag jag, var liksom jag, var jag satt inte jag som hatar äh, skräckspel så. så att, alltså om man tänker ja, riktiga skräckspel. De alltid, jag ser inte Resident Evil som... Skräck på det sättet. Nej, nej, nej, visst. Om man säger survival horror då. Det blir det enklare. Då, äh, jag, tyckte inte, jag tyckte det var läskigt när man gick i mörker och inte visste någonting. Men annars så tyckte jag jag satt mest och skattar åt hur, hur löjligt det var med karaktärerna. Och det var, jag vet att det, det, det, det är hans stil. Men det blev för mycket. karaktärna kändes. Alltså det som var absolut min toppmoment i spelet det var när man kom in i en herrgård för första gången. Och alla som spelat Resident Evil kunde i princip känna igen sig. Även om det inte ja, det var, var är... det var inte en blueprint av Spencer Mansion för Resident Evil 1. Men det var ju en homage till. Det var ju bara en ren Nod-fan-Nod -nod till Resident Evil 1-fansen. Och bara gå in där, gå runt där i det huset man hade i gåshud. För att det var. För du har ju en här. Det är en karaktär i spelet som kan ta för mycket för att spela storyn. Men eh, när han dyker upp så måste du springa därifrån för han kommer att han kommer one shot dig direkt. Och det när du ser honom dyka upp du, du sitter på, som, på nålar för att kunna komma därifrån. För att ibland så ser du honom långt ner i en korridor men han kommer aldrig. Och du hör honom men du vet inte om han kommer eller inte. Så det, det är inte mycket sådana här jump scares utan det är mer smart du har precis som Peter gör Uh, och en del andra sådana här indie uh, survival horror spel Ja, yeah. Men mm. alltså, gi alltså, gillar du Resident Evil och survival horror så finns det ingen anledning att inte plocka upp uh, Evil Within. Uh, tycker inte jag. Jag tycker tvärtom. Jag tycker man ska kolla sig bort det om det gäller Resident Evil. Nej, men alltså, ja, men alltså jag, jag tycker. Ja, det är personlig smak. Jag, alltså, ja, ja. <laughs> uh, <laughs> jag är enormt fan av Resident Evil och då är man snäll när man säger det. Jag älskar Shinne också men visst det är ju vissa sektioner som han kunde plocka bort men jag tycker han gjorde, han gjorde ett riktigt riktigt bra spel. Det kunde bli så mycket sämre. Det kunde bli en katastrof av det men han är, han är tillbaka. Tyvärr så verkar det vara som det hans sista spel han gör. Det är lite tråkigt. Det är intressanta här med Evil Wodin också att i Japan så censurerar de spelet. Och så släpper de en, en DLC för att få tillbaka det som de har censurerat. Som du får betala pengar för. Det var en intressant lösning de hade i Japan. Som tur är så släppte det... vi den. Ja, det... tack för det. <här> det Lite odad lösning. Man kan ju säga vad de vill men jag tyckte det var ett löjligt Uh, visst censurera spelet, jag har inga med det och släpp uh, det som är bortklippt uh, som gratis i gällande så du själv får välja om du vill ha det eller inte. Men uh, nej, jag tar inte betalt för det. Jag hoppas att uh, de ändrar sig och till bort uh, betalningsmodell på det. Uh, Linus, han är kvar här. Jag är kvar! Han är kvar, han bara var helt tysta uh, antar att du inte hade så mycket att tillägga på Evil Wodin där. Nej, nej, bra. <laughs> Då kan vi gå vidare till vad som kommer att bli den jobbigaste en och en halv veckan i förra året när vi fick tre Mastodontspel inom loppet av en vecka. Först och det var då Halo Master Chief Collection som vi redan har diskuterat en hel del. Vi har både tidiga podcaster nu. Call of Duty had once Warfare. Det var ju inget annat FPS-spel som ville släppas samtidigt som det är av förståelig anledning. Jag har själv inte spelat kampanjen än. Uh, en anledning till att jag skulle vilja spela kampanjen är på grund av uh, Kevin Specy. Jag är en fan av Specy. Men jag vet inte hur uh, kampanjen var. för antar att du har spelat igenom den, Roger. Ja, jag är slutet på den nu. Jag, jag fick ju spelet förra veckan. Uh, jag gillar kampanjen. men jag, jag köper ju alltid de här spelen för kampanjens skull. Men uh, jag tycker inte... Jag tycker, jag tycker den här kampanjen känns mycket bättre. Det, det, det är nog mycket för, på grund av nya finesserna. Det här med att man kan dubbelhoppa. och man kan. Här exoskeleton och allt det. Ja, och storyn är bra. Och det, det är liksom inte... Specie det är inte specie. Lång, Ja, och det är inte för långa strider. utan Det går rätt, går rätt snabbt. Vilket det har varit ett problem innan att de har varit kastat ut miljoner fiender på en. Så att spelet tar så lång tid på sig att komma vidare. Men här är det med. Ja, det kommer det är fortfarande vågor och fiender. Men det är inte lika många och de är mycket snabbare avklara. Mm. För, alltså, kolla ut, jag har väl gått lite upp och ner. Alltså, telefon, Black Ops 1 var ju. Han har en riktigt skit Story, tycker jag. Eh, sen var det väl, gick det väl ner lite, sen kom det tillbaka och det har gått hit och dit. Men, mm. du vet, Linus, jag färmar dig du du spelar också. Jag vet om du spelar kampanjen, eller ja, bara gick till jag, multiplayer. Jag gick nog direkt till multiplayer, jag kastade mig in där istället. Ja, faktiskt. jag är ju stort fan. Jag har spelat multiplayer nu sedan jag fick det också. Jag tycker det är... Okej, okay, man dör hela jävla tiden. Och jag, jag är gammal nu, så jag har inte reflexerna till det. Men vi sitter med ett par kompisar och... Ja, men det är fortfarande ut. Call of Duty, det kan man dör hela tiden. <laughs> jo, men det... det... Alla sådana här tolvåringar ja. som sitter ja. och skriker på dig. Det märktes ett tag i alla fall, jag vet inte hur det är nu. Men det kändes i alla fall som att... Om man inte var helt inkörd på Call of Duty, utan var mer öppen till... Liksom till spel, liksom FPS överlag, liksom till nya system, då hade man en fördel ett tag innan alla gamla kodspelare vande sig vid systemet och hoppa runt och sånt där. Mm. Det kändes ändå som att veteranerna hade, inte hade samma övertag och hoppa in i det, i det här som det har varit och komma från typ Black Ops till Black Ops 2 eller från Advanced Warfare till nästa del. Skulle säga att du är större följd om du har kommit från Titanfall till detta? I med att, med tanke på parkour elementen Ja, det är en fråga det är frågan för, till Roger. Ja, jo, det Titanfall contra Advanced Warfare. Ja, jag tala? kände ju direkt det här med, den enda jag saknar i, i kod är att man kan löpa på väggar och sånt där. Men det hade varit för lik Titanfall då. Det är bara att de har lite olika... En liten eh, en egen identitet. Ja, precis. Men man ser ju, man ser ju vad kod har fått, fått grejerna ifrån. Ja, jag gör, alltså kolla ut i mesta på att ta ja. det bästa ja. från alla andra spel. Och Men det, ihop. Det, det, det finns verkligen ett djup det här med att trycker du ner styrspaken och förtrycker trycka åt sidan så dodgear du åt sidorna. Så, så, så, så och det kan man göra när som helst, inte bara det att man kan göra marken man kan göra det efter att man har dubbelhoppat mm. i luften liksom man har ju ah, nice. man har ett, grym, man, man har ett grymt ja. rörelseschema. Ja, och får, får man in det liksom, så kan man dodgea väldigt mycket kulor även om man möter någon head -on, liksom så att det finns ett väldigt stort djup i det jag, jag har ju bara skapat på ytan jag är väl level 30 tror jag Första, det är som title fall. man går upp till level 50 sen får man välja om man vill börja om på noll igen det är, det är ja. systemet precis um, ja, jag har faktiskt att, jag, jag får järnblödning. jag ligger ju kanske igår hade jag en runda på 121 slutade jag på Uh, då vill jag ju Rage <laughs> Men uh, sen går man ut i lobbyn och sen så sträcker man lite och sen två minuter senare så är man igång med nästa runda. Och jag, Men det, det kan vara liksom. lite att alltså, man spelar med kompisar också att man sitter och uh, småstackar ja, skit det, samtidigt. Så att det är ett måste för mig. Det, det, det funkar inte annars. Det är så roligt är det inte att sitta själv och spela. Då då då känner jag mig lite mer tragisk för att jag vet att det är inte med någonting att sitta så. Nej, jag märker det också när jag spelar Crucible i Destiny. Att det är alltid roligt alltså att spela det med, med andra. Det är står för att du kan spela som ett lag. Men just att jag vet inte, det, det är någonting. Just med att sitta och snacka och spela med andra samtidigt. Mm. Jag, man märker det definitivt. Jag antar att man kommer att märka det i Call of Duty också. Men jag vet att man märker det i Crucible i Destiny att. Är man nästan ett helt lag med bara kompisar i samma lobby? Och så blir det helt andra matcher. Jag vet att jag, Linus och några till, vi har haft totalt rensat ett helt annat lag när vi har spelat som ett lag. Ja. Jämfört jo, med det. när man spelar med helt random folk och ingen har koll på hur man ska göra. Alltså, alla spelar med helt olika taktiker. Ja, Nej, men så är det ju här med att man är en lobby. och sen vi är, vi, Jag spelar med fyra stycken, eller tre andra, så vi är fyra stycken. Så går man in och så sitter man där och chattar och sen går man in och spelar. Och då oftast är det ju, ja 6 mot 6 eller något sånt man spelar. Men det, det ger ju så mycket mer att sitta, sitta och kunna ha lite, ändå lite taktikspel. Ja men du, Man sitter och spelar på ett helt annat sätt. För då sitter man, ja. alltså det blir mer en kom, alltså den här speltiden med kompisarna man sitter och småslag. Ja. Alltså man, det blir inte lika seriöst som att man har suttit själv och njötat nöta. Nej, jag vill inte ha det där. Alltså jag klarar inte av det längre. Det, jag, jag vet jag har testat spela själv också men, och då går det mycket bättre. Men det är inte det jag vill ha. Jag vill inte ha bättre stats utan jag vill mer ha den här det är roligt och man kan sitta och skratta åt varandra när man har 1-21 i stats. Liksom, jag, jag vet att folk tar, tar koll på dödligt allvar. Nej ja, men det är ju en Ja, exakt. För mig är det inte det. utan För mig är det bara med det här nöjet att spela med mina kompisar som jag inte kan träffa för att de bor i Karlshamn och det är en bit härifrån. Så då Några är polen kan... Ja, precis. Så det, då, det här ger mig ganska mycket att sitta så här och bara snacka skit och spela. Det är yeah. ett perfekt sånt spel. Ja, nej men jag... jag med. Det säger man grej med mig när jag är så uh, jag, jag är inte kvar där i, denna, i, i den styrket när man satt och spelade... Modern Warfare 1 och Battlefield 3 2 på Blodigt Alv online varenda kväll utan. Nu gör jag mer för avkoppling. Ja, det är fast jag fast jag får ju varje gång jag, jag spelar <laughs> alltså, så jag fan blir irriterad. Men eh, det är lite av av med med också när man är när, alltså, när, när man är så här man säger gammal som jag är, så åker jag inte på i mig utan skitsan. Nej, jag, alltså jag sätter ju hellre alltså, seriösa alltså fokuset på andra delar av Destiny som Raiding och allt sånt men uh, Crucible är uh, gå in, uh, köra lite multiplayer då och då för skull. skull. Uh, sen är inte... Jag kan inte koppla bort till Crucible. Nej, jag har inte riktigt tävlingsinriktat. Jo tack. Jag <laughs> det men det är bara för att är så tävling så tävlingsinriktat och har det inte med att man blir... Det, det ligger ju ändå, men det, det ligger ju att, kvar där, men, att, men det är för kvartum med Destiny att det bästa med Destiny tycker jag det som funkar bäst konstant det är faktiskt Crucible den nivån, den, håll, den sen sätter den hög nivå och sen håller den den hela vägen ja, men så det är alltså, alltid så... Crucible är, som är absolut roligast och, i Destiny så är det bara men du som har spelat eh, X-Huntorn många timmar eh, Halo innan, om du skulle jämföra Halo multiplayer med Destiny, är det stor skillnad? Eller He Destiny är mer det är, casual? Alltså, det är, alltså det, är, det är markant skillnad. Alltså... Men det är fortfarande det ta, alltså tajta alltså, man, alltså när man tänker mer på kartorna eh, kontrollen alltså spelsättet är väl fortfarande Alltså Halo behåll... är mycket tajtare för det är lite mer även om man har sina skills så känns det liksom att det är lite mer ren shooter utav det. Trots att man har sina skills, särskilt i Reach när man hade armor lockdowns och så och, och allt det där. Men det var fortfarande liksom att... Och alla fordon, naturligtvis. Men det var fortfarande det var lite mer... Det var mer shooter. Här är liksom mer Destiny som lite mer... Lite mer casual, med alla supers man kan slänga iväg och allt det där. Men man kan ha jävligt skoj i Crucible. Men fortfarande, Crucible, det är det som är... Det är faktiskt det som är... Jämt bäst i Destiny. Förutom reading också, eller tillsammans med reading, skulle jag säga. Till viss del. Men nu pratar vi om konstant här, inte, <laughs> <laughs> inte andra toppar och botten, utan vad som är konstant <laughs> roligast. Ja. Nej men alltså, Call of Duty släpps ju varje år, man vet ju vad man får ja. när man köper ett Call of Duty. Vilket som är Battlefield, ja det... typ. Det är, mm. det är inte, man behöver inte göra så mycket i för Call of Duty kommer ju sälja enorma summor. Folk, folk som gillar sig en kommer att köpa det varje år. Så det är precis som FIFA och NHL. Uh, man vet om det är samma förpackning med ett namn i princip. Jag vill ändå slå ett slag för detta. Jag tycker att man ska inte... Har man förutfattade meningar av Call of Duty vilket man har så tycker jag ändå man ska testa detta. För det här är... Det är, inte, det, är, inte, det, är det är verkligen en helt ny inriktning på Call of Duty. Ah. Alltså man är, fortfarande, man är fortfarande en liten... Man är fortfarande väldigt stryk, stryktålig. Ja, jo det man ju. Eller vad säger att man är inte stryktålig. Man, man dör ju fort. I typisk koddanda, men... Ja, men det är väl lite av skärmen av spelet också, kan jag tänka mig. Ja, det, är, det är Call of Duty, alltså själva... Ser, du... Det är ju inte ändrat. Det som är ändrat här, det är just det där. Det är just exoskeleton. Mm. Det är i alla fall ändå intressant att se att de försöker göra någonting nytt ändå. Och inte bara ja. stå och trampa i samma styr som de har gjort nu i en hel del år. Det känns som att de har fått lite ny lyften i vingarna faktiskt. Ja, jag, är, jag är imponerad. Ja, men det är inte intressant. Sen kom den här djävulsveckan eh, som vi har valt att till. Först då Assassin's Creed Unity. Eh, vi, har, vi har snackat är, rätt mycket om det redan. Det är inte mycket mer att tillägga egentligen. Att, ja, alltså, kampanjmässigt tycker jag att alltså, det är det bästa spelet sen tvåan. Jag vet inte om med jo, jag men, ja. håller med. Alltså kan bara kampanjmässigt upp och ner om man kollar story och sånt där. Ja. Eh, rent speltekniskt så är det väl, en, har de fixat till rätt mycket. Men jag men vet att... Bort. De har tagit bort så mycket så mycket annat har försvunnit. Ja. Så de med så att jag... Det... Alltså, de, de förenklade combat-system, tog bort den här one-hit eh, döda alla knapparna med counten som vi hade i tidigare spel men i princip var odödlig mot 50 fiender. Även om du till viss del kan göra det med Perry idag. Men sen har de tagit bort sådana här fundamentala grejer som att du kan inte vissla när du sitter i en höstack eller står staka runt ett hörn. Även om det var en ganska färsk mekanik men fortfarande det är så dumt att ta bort. Det finns ingen anledning att ta bort det när du har lagt till en dedikerad ställfknapp för att du ska kunna smyga runt. Och så kan du inte vissla på dem för att locka till dem. Korkat. Och sen har vi ju, man kan inte plocka upp lik eller medelslösa går inte att plocka upp längre. Ja, men det gör ju NPCna tillräckligt bra ändå. Ja, men <laughs> herregud. Vi ska kunna gömma folk i höstackar och sånt där. Liksom. Ja, nej, men jag förstår ja. det, det. är många konstiga grejer de har tagit bort, men de har ändå lagt till en del grejer. för att co biten är ju hur, hur skoj som helst. Alltså den här sandbox du slänger in med upp till tre polare ni springer runt och lever djävul i staden eller skiter fullständigt i uppdraget. Som vi gjorde vissa många gånger. Så att de har någonting på G där med att strunta i multiplayer. Jag behöver inte den här Assassin's Creed längre. Men ge mig den här sandbox, eh, co-op. Eh... För det som var kul i multiplayer, det, det sa vi förut diskussionen också vi hade. Ja, det var Wolfpack. Ja, det var Wolfpack i ja. EU. Det, det var det som var kul när man, co -läget. det co-op-läget. Det var det som var kul i multiplayer. Ja, ja det var det ändå. Och, men jag skulle säga att detta är ännu roligare än Wolfpack. Ja, det, är det. det Men jag skulle gärna vilja se mer uppdrag Eller någonting mer man kan göra Men så det, vi får se vad de gör i Så, de tog, så för varje steg framåt Tog de lika många steg tillbaka Med det här spelet <laughs> faktiskt ja. Men just multiplayer och koopdelen Är ju verkligen ett bra steg framåt Ja, förutom det. de första dagarna När det inte gick att ansluta till varandra <laughs> <laughs> Ja, när Uplay funkade Som du själv ville Nej, um. ja, det är ju inte DLC på gång också när den Ja eh, Gratis Dead, Dead Kings blir ju gratis nu, de slopar ju Season Passet Så de som redan har köpt Season Passet fick ju ett gratis spel Och eh, Alla andra eh, Enkligen de med Season Passet eh, Får ju nu den här eh, Dead Kings DLC Gratis med expansions DLC Och den släpps ju nu på Nu vet jag inte när vi släpper den här podcasten Men den släpps den fjortonde för Xbox och fjortonde För eh, Playstation den stor så jag vet inte hur lång den är. Men av trailern att döma så skulle jag tro att den är i alla fall 3-4 timmar lång. Jag tror inte den är lika lång som Adewale dels i en Freedom Crate till Black Flag. För det var ju nästan ett helt eget spel. Men... Nej men sagt, alltså Unity... Jag ja, är nog en av de få... Som, som aldrig hade någon bugga i det spelet. Jag hade aldrig folk som flög runt. Som dansade på bådet. Eller hade ansikten halvt borttagna. Inga som... instant hard explosions. Nej. Inga personer som bara face palmade. Eller bara dog Flax helt svärt. Folk med flaxande hår. och. Ja. ja klassiska hud du hade. Precis som om du har stått med en byggfläkt bredvid någon. <laughs> det att se. Uh, nej, alltså det, det verkar väl spelet har buggar eller har väldigt och, många buga. Det och där alltså de där jädra försökte de hela tiden fixa till. Blev till blivit, fixat det det har ju, den där monsterpatchen. Det har ju blivit bättre men det är fortfarande inte eh, 100 men, det, det är ju inte liksom det de visade upp typ om nej. det var förra året Nej, det är förra, nej, förra året blir det va? de det, inte det var inte som de visade upp i Hello. Eh, Kid! Men, nej men de jag, jag skulle säga De skulle nog skjuta på det lite till Även om jag verkligen älskade Unity First Dawn Så äh, Förstår jag om folk äh, jag Hoppar över det Men I, SSS, äh, SSS Creed 2, brud Vi släppte en sån co 1CO-saga remaster till <laughs> jag ju, like, Ja men jag hade ju skrikit ut Rakt ut om jag hade, man hade ju fått det eh riktigt ett, ett, ettan tvåan Brotherhood Revolution. Jag vill direkt köra ettan också. Vad fan det behöver det behöver. Ja, du måste de allta är med. det uh. förtjänar inte hatet du får. Är med det, med moder får det. Ja, så länge tar de med gör de det på ettan så måste de ändra om till det, det moderna styrsystemet Alla har alltså alla har Black Flags stridsmotor Ja, alltså för grejen är alltså hur bra en ettan är. Så man, jag vill inte behöva använda 1300 knappar för att slåss. Det var alldeles för kongligt system. Det var precis som Assassin's Creed 2 var att det var lättare att dö. <laughs> Så alltså, kan man också se på det. Ungefär, Det ja, men faktiskt. <laughs> uh, ja, nej men 2: Han hade inte, alltså det, sånt blev inte egentligen riktigt, riktigt, riktigt, riktigt bra föns i Revelations. När det var väldigt streamlinat för sen blir det för Det, det, de med det där med att kunna ja. slänga ihop en string av 30 kills. <laughs> sen, sen i trean blir det för lite enkelt. Och likadant Black flag. Ja, men med den uh, parry systemet Det kommer tre perser så trycker man tre gånger. Ja, och sen var alla döda runt omkring en. Uh, det är ett parry-knapp. Uh, <laughs> men <vem> ska vi... <laughs> <laughs> <Börsitta>? <laughs> vi har två, två spel kvar i november som... Uh, uh, jag, jag sitter fortfarande och precis bara börjat med dem. Uh, Dragon Age Inquisition först som också är typ sorry, 80 plus timmar spel. Uh, det har gått lite upp och ner den här spelserien, uh, skulle jag säga. Uh, tvåan var väl sådär. Origins, ja, Men Inquisition är för brist på oj, oj, oj, bättre oj, oj, oj. svenska. jag fan vad <laughs> det, De, alltså det här är. Det helt Du såg inte du Origins. How dare you? <laughs> Nej, jag såg <laughs> den inte. Jag sa att det har gått upp och ner. Men du uh, sa att. Ja. Det. Ja, det för det. mig var det ja på Origins. Uh, oj, oj, oj. Uh, nu lärde jag få internethat här, förutom Linus-hat. Uh, Nej, det var inget hat, det var bara konstaterat. Alla andra <laughs> kanske inte <laughs> håller med. För, för mig så var det ju så i alla fall. Aj, oj, oj. Uh, men alltså Dragon Age Inquisition är det perfekta, eller inte perfekta, men alltså det är det bästa i serien tycker jag. Inte Roger, du har spelat också? Uh, jag är uh, enbart typ 15-20 timmar in. Ja, du, du längre in än <hör> mig. Jag håller på att ta igen lite skämshög så att jag hoppar lite mellan spel. Ja. Uh, jag gillar det. Gjälvligt musik. Får du inte vara en som du gör? Ja, ja, Jo, jag, själv, alltså, jag, jag, jag kan inte bli inte min gubb Men eh, överlag, fightingen är ganska tråkig tycker jag. Och, eh, Samma här, fighting har, vi har haft ha, innan i serien egentligen. Jo, men jag tycker inte den det ger mig ingenting. Det är inte därför man spelar det heller. Men storyn och det är, karaktärerna är ju Bioware ja. i ett nötskald. Alltså det, det är det de gör bra. Det är helt klart, jag håller med. Det är ett av de äh, bästa äh, rollspelen på länge faktiskt. Det är, sagt, jag, jag älskar det Bioware ja. Det är det bästa sen Mass Effect, egentligen. Ska jag säga. Och det är vi också Klar. Bioware. Bioware ja. vet ju vad de pysslar med. Ja. Det kan jag nog uh, hålla med om. Mm. Nice Så. at the old Republic. Ja, Korto-serien också. Uh, det, alltså. De har fingertopppkänsla. Även om uh, 200 och Audience var inte samma höga kvalitet som ettan och uh, uh, korto så var de ändå bra, men jag tyckte oh, Inquisition är bästa i serien. Och grejen att du behöver inte ha spelat de tidigare Dragon Age-spelen för att spela detta. Det är ju helt fristående, förutom att det är ju nods tillbaka då till tidigare spel i serien. Och vissa karaktärer som kommer tillbaka, men det är inget som jag känner sig elinärer ifrån. Och eh, sen då sista spelet i november, eh, Far Cry 4. Glömde eh, inte GTA, det ska jag inte ta upp det. Jag tyckte vi hade snackat GTA innan. Jo, men det var uh, bara att det var att det var att det släpptes samma dag som Far Cry var det, va? Jaha, sorry. Uh, ja, uh, det var bara det jag ville lyfta fram. Uh, ja, det var GTA, samma dag. Joför, I men det i var... USA i alla fall. Jag tror att det var exakt I, samma var datum. Samma Far Cry 4 och GTA, och GTA 5. Ja, i uh, USA samma i alla fall. I var det väl två dagar emellan. Bara. Det, pff, alltså... De flesta hade ju redan spelat GTA 5. Jag vet att Linus inte hade gjort det. Jag spelar om det nu. För att det är så mycket bättre än vad det var första gången jag spelade. Och vi har väl egentligen haft någon diskussion om hur GTA är. Jag vet inte om det är ja, mer att tillägga. Vi pratade ju lite om det innan. Mm. Det här. Så, eh, nej, det finns inte så mycket mer att säga. Ni har väl far, nu har ni Far Cry kvar. Ja, jag har precis börjat med det. och jag blev, alltså Det som slog mig först det är hur otroligt snyggt Far Cry 4 är. Alltså, dynia motorn som man använder till det. Bara de fann till Assassin's Creed, säger jag bara. För att eh, vind, alltså vind, alltså vinden, röken, ljussättning, allting, det är så otroligt snyggt. Och eh, jag har inte, jag, vad kan jag, kommit tre timmar in i storyn så jag har precis börjat skapa på ytan. Så storyn kan jag inte uttala mig så jag har jättemycket om än. men att den verkar vara rätt intressant. Jag vet inte hur långt du har kommit och Ja, klart inte. Det, det, det gjorde jag förra året när jag recenserade det. Så det, det ligger inte i en skämshög i alla fall? Det gör det absolut inte. Det är också ett av mina toppspel i år. Det hamnade nog på min fjärde plats, så Jag har gjort en 10-topplista nämligen. Så mm. Jag tror det hamnar på fjärde platsen. Mm. Jag har eh. dödat många elefanter med C4 där, eller? <laughs> nosörningar Nosörningar <laughs> Nej, jag, upptäckte, jag upptäckte det för Christian och jag. Han körde den här, testade den här trialen Så att vi kunde köra upp i två timmar igår mm. Och eh, vi kom fram till att Nosörningar ska man inte skjuta med pillebåge. Nej. Grisar ska man inte döda med C4 <laughs> Nej Det ska man inte Nej. Nej. Nej men det är som sagt Hela den här Alltså Fa djurlivet, är så, ja, så, Faunar, ja, djurlivet är så jag faunan ja precis jag skulle säga. Och i är så otroligt alltså underbart. Vad du, alltså, du kan springa ut helt plötsligt bara att attackera ett djur. Ja. Och du kan utnyttja djuren till att attackera eh, dina fiender och alltså djuren de upplevs när, alltså precis som de, man kan tänka att de ska springa ut. de får sig själva. Jag gick ut i skogen en gång uh, Och så såg jag bara en, en kanin Komma flygande förbi Och sen så en stor jävla fet var en eller något efter som jagade den Alltså bara helt så här random Vilket jag tycker Det är sjukt mysigt att bara gå runt och se sånt För det, det, det är inte alla som kommer uppleva det i det spelet Utan alla upplever sin egen grej Och bara simma med elefanter Alltså mer äh. levande alltså, Levande i wall har vi nog inte varit med om Förutom Nej. GTA, men GTA är i stadsmiljö. Ja, det är som jag skriver i också. Det är det bästa Open World-spelet i år. Ja. Jag har precis bara börjat på det, men jag ser redan nu alltså potentialen i det, alltså, mm. det. Och jag gillade, det jag, jag gillade Far Cry 2. Uh, jag vet att många andra inte gillar, men just det. Uh, hela det här... Uh, Steven, du kunde sätta en hel del, savan, sätta eld på en hel savann. Bara se det brinna ner. Uh, Far Cry 3-spelar inte så jättemycket. Och nu tillbaka i Far Cry 4. Och det blir nog att gå tillbaka till 3 också. Bara för att som jag har hört det, så är Far Cry 4 väldigt lik 3 igen. Ja, det är ju precis Far Cry 3 igen. Fast med andra, andra huvudpersoner. Och annan setting. Ja, det, det låter mm. eh, väldigt intressant. <laughs> jag och Christian vi upptäckt. Det var något sign mission vi höll på med. Och så kom eh, vi in i skogen. Och så är plötsligt bara... Börjar jag brinna. Tänkte vad fan är det som händer här? Han står skogsbarn bredvid mig helt plötsligt. För det var någon tjumme, ch eh, även kallar Christiana Han hade skjutit med en eldpil mitt in i skogen. Och all alla vet ju hur eldpilar och träd fungerar. Ja. Jo, det, det, det är skithäftigt att man går på en plätt och bara drar fram elkastan och sätter eld. Det sprider sig. Det, det ser så jävla häftigt ut. Ja, det är... Alltså det, det, Ubisoft har fått mycket skit i år, men de har gjort mycket rätt också. Far Cry är ju ett av dem och de här digitala spelen är ju två andra av dem. Definitivt. Ja. Så, nej, Far Cry 4, det, jag ska fortsätta nu under innan Resident Evil kommer och försöka bli klar med det. Anta att det lär jag inte hinna, men jag kan försöka i alla fall. Ja. Uh, om vi sen ska avsluta det som, sista som hände. Det var inte så mycket som hände i december. Förutom Destinys uh, första expansion. Uh, Min expansion ska vi säga nu. För att, klart, uh, göra det för att uh, Som det är nu så får Destiny två stycken små expansioner. Den vi har fått nu i december. Uh, Dark Below. Och sen då House of Wolves. Som uh, riktar sig komma 10 under mars. Sen då i september i år. Så kommer den första stora expansionen. Som egentligen den man kan kalla expansion. Då snackar vi 12 nya single play uppdrag ny raid, fyra strikes, you name it. Det kommer att bli vända upp och ner på det. ännu mer än vad det redan är gjort med de här ny, som är uppdateringarna. Subclass. Subclasses, alltså det, det är en riktig expansion. Tänk, för de som har spelat World of Warcraft, tänk på i World of Warcraft-expansioner. Likadant Reaper Soul, vad det gjorde för eh, Diablo 3 till exempel. Det kommer att bli väldigt stor skillnad. Game changer. Ja, jag skulle säga det. Uh, ja, uh, Dark Below, Uh, visst, det var bara fyra storyuppdrag plus då fyra extra uppdrag för att låsa upp uh, strikesen och sånt. Så rent contentmässigt var det inte jättemycket vi fick uh, kontra priset. Det var, jag vet att det var många som gnällde på att det var alldeles för dyrt för uh, det man fick. Men jag skulle säga att de, Dark Below gjorde om rätt mycket av syst grundläggande systemen ja, de ju med att uh, Det börjar med den där stora patchen som kom veckan innan det släpptes. Ja, det började redan då. När, då, när, ja, när vi fick om lotsystem och annat. gjorde det som, uh, det var då även vi kunde bara köpa material istället för uh, grinda och farma det. Det var liksom själva uppbyggnadsfasen till uh, ja. Dark Below. Och sen Dark Below lade till en ny raid som, tyvärr så är den mycket enklare än uh, första raiden, måste jag säga. Uh, även om den, jag skulle säga att den är nästan lite roligare, för att det är ren action rätt igenom. Ehm... Um, nu har vi bara fått den i normal. det ska bli väldigt intressant om vi får hard-varianten av dem. Vi... I slutet av månaden och vad det blir. Vi får se vad som händer. Förhoppningsvis. Det måste, ja, det måste komma, om vi får en expansion sen i mars så måste vi ha hard moderna redan nu. Kan sen gjorde jag att de har stängt ut många spelare som inte har expansionen än också. Det är många saker som är lås, utlåsta från Ja, alltså det, det är lite de kunde gjort detta på ett, på ett mycket schysst sätt. Dels så låser du ut Playstation-spelare för att vi inte kan använda våra exklusiva strikebanor i, uh, i weekly rotationslistan. Och det här var någonting som hände. Vi fick en till exklusiv strike nu till Playstation. I ja, vi, vi, vi, vi, vi har det så tidigare också. Så det är två strikes som är Playstation-exklusiva. Som vi inte får spela i weekly. Sen samtidigt, de som inte har köpt expansionen. När vi får expansionsstrikes i weekly. Då kan inte de spela sin weekly. Då blir de av en buffon en hel vecka. Så man kunde nästan tänka på att de skulle ha separata playlists då. En för PlayStation. Då så att vi kunde få de här två extra strikes då. Som Xbox One kommer få i, senare i år. Eh, och sen hat, eh, har du inte sen, då får du en annan strike den veckan. Som vi har eh, expansionsstriken till exempel. Eh, jag vet att du kan sticka i ögonen och eh, jag är nästan breda håller med dem också. Att det ser lite lustigt ut. Det är likadant att Playstation-användare har ju två extra vapen, tre extra vapen nu efter Dark Below. Och de två av dem som vi hade sedan innan går ju att uppgradera nu från den gamla eh, statsen till en nya. Men de dyker ju även upp hos Xbox-användarna de kan uppgradera. Vilket jag kan förstå att det sticker ut i deras ögon. Det finns ingen anledning att det ska ligga listad hos dem också. För vi delar ju ändå inte... Det är ju inte samma server vi spelar på. Det är inte, det är inte crossplay mellan PS3 och PS4. Det är inte crossplay mellan Playstation och Xbox. jag förstår inte varför egentligen. Det är en mindre grej. Visst, det kan sticka i ögonen. Men oavsett vilket så Destiny från lanseringen i september till hur Destiny ser ut idag är väldigt stor skillnad Alltså det är en Alltså det är inte samma spel egentligen längre? Nej. Alltså story och sånt, allt sånt är kvar. Men alltså spelmekaniskt, alltså alla system... Vad man särskilt, kan särskilt och viktigast lutsystem och sånt där. Ja, det går inte jämfört det. Det Det, det är en ständig utveckling och bara till det bättre hela tiden. Ja, uh, för jag vet att uh, lutsystemet var väl inte värst i vanilja. Jag tror inte det är någon som inte kan hålla med om det. Uh, den har blivit bättre. nu. Det var hemskt. Ja, men nu känns det lite som att telefonen är nästan så är det nästan man får. Ibland får man ingenting, men sen helt plötsligt får man massor. Jag vet att nu när vi körde Volter Glass är Vanillas Raid under Hard helt plötsligt får jag två stycken Exotic-vapen och jag får Raid-hjälmen som är väldigt ovanligt att man får under samma loot-drop. Och inte bara det, både jag en och annan fick exakt samma drop och en tredje person fick också en Exotic. Så då har vi alltså fem stycken Exotic från samma boss och det hände aldrig innan. Så där är det större skillnader. Men så att det ska bli väldigt intressant att se vad de gör med uh, Hard Raiden nu. Och framförallt då House, uh, eller House of wolves expansionen. Uh, vi vet en del om det redan, men uh, det ska bli intressant se se vad som händer. Men uh, nu snackar jag om Destiny. Uh, vi lär kunnat ta upp det senare när expansionen kommer. Uh, det som folk kommer minnas från december. Uh, det är ju jul- och <laughs> uh, När hela Xbox och PSN klappar ihop på grund av DDoS-attack. och Man skulle vara väldigt glad om man kunde koppla upp sig mot Xbox, Xbox Live och PSN med, med 10-20 minuter. Det var det var en enorm katastrof. Däremot så tycker jag det är tråkigt att man har riktat kritiken fel till viss del. Visst, det är Microsoft och Sonys ansvar att hålla tjänsten fungerande. Men det är väldigt svårt att skydda sig mot en DDoS-attack också. Och sen då när de systemen, eller DDoS-attackerna slutade då blir det så att användarna i princip DDoS-systemen igen för då skulle alla som inte kunnat koppla upp sig innan, koppla upp sig igen och jag tror inte varken att Xbox Live eller PSN är gjort för att hantera 30 miljoner eh, nya användare ska koppla upp sig samtidigt så det, det, var, det var en smärre katastrof eh, under julen nu tyvärr så valde eh, de som attackerade den tiden då alla får sina nya maskiner och inte kunde använda det. Tråkigt, men samtidigt så visar det på en svaghet i hur konsolen är idag. Och då kan man tänka tillbaka att Microsoft förra året ville gå helt digitalt online. Och här är ju bara beviset på att det här har aldrig funkat. Och med kompensationen för detta är ju då PSN får fem stycken extra dagar PS. Plus. Och vi får 10% rabatt på ett köp i PSN-storen. Microsoft förlängde sin rea i exantelaga, vilket jag tycker var lyligt snålt. Men, eh, jag vet inte att Attacken har, det har varit här. Det är förbi oss nu. Jag vet inte, det är inte mycket mer att diskutera om det egentligen. Det är, väl det, det, vi är minst... det är bara att kolla dedikerade Twitter-konton. Ja, <skratt> Nej, men alltså, det var lite som den här Kassaraj-skämt- eller paradig-Twitter-kontot kommenterade mitt under det här debaklet. Det äh, skrev ett <skratt> rätt roliga. grej. Först, först gnäller ni PS4-användare på att ni inte har något spel att spela, men nu gnäller ni på att ni inte får spela något spel. <skratt> det, var, det var rätt roligt. För, först finns det inga spel att spela, men nu, nu, kan, nu gnäller ni för att ni inte kan spela. De spelar som inte hade att spela. <laughs> Rätt roligt faktiskt. Det finns alltid något att gnälla på. Det var någon som hade ringt till vad det, 911 vad ska Va? Skojar du um, eller? USA, för att uh, det inte funkade. Ja men herregud. Ja, men, sen är det ju amerikaner. Jo. Said. Jag vet inte. Kan det kan, det, kan, det, kan, det, kan det vara ett skämt. Vet inte, jo, men, jo. Man, man vet Man ska inte lita på vad man läser. Nej, men sen allting som står på internet är ju sant ju. <laughs> men om vi ska blicka framåt vad som kommer i år. 2014 var ju, det var ju en så Ny konsol, vi vet att det blev inte blir mycket nya spel. Massa indie alltså, mycket, mycket HD remasters, indie-spel och sådana grejer, multiplattform. Jag har inga problem med de grejerna. Men 2015 ser ut att bli ett löjligt bra år för Verkligen året för Next Gen. PlayStation 24 har minst... Eller vi vet om 24 stycken exklusiva spel i år. Eh, Xbox One har 10 stycken som vi vet om. Och nu vet vi att vi vet bara spel fram till sommaren egentligen. Förutom då de obligatoriska spelen som kommer varje höst. Och likaväl då eh, Tomb Raider och eh, Halo. Och Quantum Break som kommer hösten för Xbox. Och Uncharted som kommer till hösten för PlayStation 24. Så det är fortfarande många spel som kommer i år som vi inte vet om, som inte är utananläggade. Men av de spel som är utananläggade så jag är inte nu i januari. Resident Evil HD-remaster Jag är väldigt taggad över. Jag vet att Rogue är också taggad över det. Ja, ja, nu är detta GameCube-versionen lite nyupphattad. Men det är den bästa versionen Resident Evil. Jag kommer att sitta där som ett barnbart dräggla och spela igenom det. Igen. Mm. Det är så pass bra spel. Mm. Och det kostar är det, 270 kronor och sånt på uh, PSN-store, tror jag. Uh, Dying Light kom i slutet på månaden. Ett spel som jag inte var så där jättetaggad över innan. Uh, Techlands nya, de som gjorde Dead Island. Men uh, nu när jag fick se att man kan spela hela spelet igenom i co så blev jag faktiskt mer taggad över det. Så att jag kommer faktiskt plocka upp det. För jag har uh, minst en jag vet att jag kommer att spela igenom det med. Jag vet att Roger kommer att recensera och du var rätt taggad på det också. Ja, jag har varit taggad sedan du så Jag vill ha lite nytt. Jag gillar Dead Island, men jag vill ha lite mer. Det här verkar vara en blandning mellan Mirror's Edge och, och någon zombie-apokalyps-grej. Det känns väldigt spännande. Mm. Ja, jag, jag håller med. Alltså jag såg den teckligen hade en 90 minuter stream nu i förra veckan som jag sett kolla på och blev faktiskt väldigt taggad på det. Uh, sen video i januari uh, någonting som är. Tror Limpa kommer vara intresserad av. Green Fandango. Ja, Green det var väl inte det jag tänkte på. Det var inte det, nej. Nej, jag hade tänkt på någonting annat. Sånt här spel du inte gillar. Thomas Was Alone. Ja, det... herregud. <laughs> <laughs> nej, men alltså. Jag vet inte, är det någonting jag missat som kommer i januari? I januari och februari men jag hade fel det. är Shovel Night så får sin PS4-rapportning. Men har du fått datum eller bara, har du fått en tidsram nu då? Vi har för mig men det är, jag, februari. Som sagt, jag är inte jättetaggad men det, alltså det är mer din stil. Eh. Ett av de bästa spelarna jag spelade 2014 kan jag säga. Fan vad bra det. Ja och nu har vi Kratos med i det. Ja, det beror inte så mycket om. Men musiken. Ja, oh, vad bra det. Och det. Jag skulle inte ja. förvåna mig om det kommer som ett PS Plus-spel. Nej, det är en bra PS Plus-titel alltså. Det skulle inte förvana mig, de har gjort det tidigare. De när, de, när, de släppte, exempel, när de släppte Dust and Illusion Tale till PS4, PS Plus-titel direkt. Wrestlegun, Dust and Illusion Tale, de gjorde det med, eh, vad var det nu senast? Vector, nej, vad eh, eh. Binding of Isaac var PS Plus-titel också. Ja, men det var ju ett det här action-skjutarspelet, eh, Velocity. Eh, eh, då... Ja, Velocity. Var jag också. De har gjort, de har gjort det för oss. Det skulle inte vara någon om de so, gör det Så so remakes och eh, pc rapporten hamnar ofta på ps så det är bra. Ja. Det är bara tack att ta emot. <laughs> ja. ja, men alltså Grim jag, jag spelade på PC för 1900 fröshjäl och jag kommer gladligen att spela igenom det igen. Det är riktigt, riktigt bra eh, pussel även till humorspel. Tim Schafer i sitt esse. Så det ska bli väldigt intressant. Eh, sen har vi Life is Strange första episoden. Äh, från Don't Nodd, de som gjorde Remember Me. Är nu är tillbaka med ett nytt äh, äventyrsspel. Äh, jag är inte helt tunnra på äh, vad, det, vad det går ut på. Men det ser intressant ut. Ska se vad som händer. <laughs> det låter bra. Ja men alltså, alltså artstylen är väldigt speciell. Äh, och det, jag, jag gillade Remember Me. Äh, så att jag har höga förhoppningar på det. Sen kan det ju falla plädask också. Äh, det vet man ju aldrig. Uh, februari så vet jag Evolve, uh, nu har inte jag skrivit ner exakta datum att jag har bara skrivit ner månaderna, uh, så hoppas ni har lite överseende med det. Uh, Evolve, jag är så 0% taggad på detta så det, det finns inte. Jag vet inte om taggar taggad på det. Inte dugg det, det var bara Blumstrand då alltså. Ja, mm. det kan säkert vara roligt om man kör fyra stycken, men jag kör... Det var nästan stycken. vara fem stycken. Men problemet ja. blir då att den, den femte där som kör monstret, här kan ju inte sitta i party chatten partychatten. För då hör jag ju vad andra säger. Ja. Så. <laughs> Nej alltså, ja, det, det är inte ett spel för mig, men jag vet att uh, av någon uh, anledning så det, det... är väldigt hype att uh, det ser snyggt ut sånt ut, men så sagt det ingen inget spel för mig. Uh, sen kommer första episoden av Resident Evil Revelations 2. Uh, Capcom har valt att splitta det här spelet i fyra delar och släppa en del varje vecka. Då från med mitten på februari till 11 mars när sista delen kommer. Och antingen köper man del för del, köper ett season pass, uh, då precis som man gör med Telltale, och får uh, när de kommer, eller så väntar man då till alla är släppta och köper det fysiskt. Så man får välja hur själv man vill där. Men jag är väldigt taggad på det. För det är första gången vi får se Claire Redfield. Eh, sen eh, Veronica skulle jag säga va? Ja men hon har inte varit med sen dess. Och det är första gången vi får se eh, Barry Burton sen Resident Evil 3. Så eh, för jag som har spelat sen vet vad jag snackar om. Eh, det ser väldigt intressant ut. Eh, Battlefield Hardline kom också i februari. Jag kan inte påstå att jag är sådär jätteöverdrivet taggad på det. Det ser ut som, mer som en multiplen som en mod till uh, Battlefield 4. Kampanjen är väl det som kan vara det stora i Hardline. Jag inte. Ja. Det ser ja. intressant ut, men nej. Ja. Det var ingen annan här som var så speciellt taggad här det. Nej, inte för vem har det. Linus hittar jättetyst. <laughs> I mars vet att det är ett spel som, som du, Roger, är väldigt taggad på. Bloodborne. Ja, yep, det ska ju spelas med stor omtanke. Det kan jag tänka mig. Jag mm. testade ju Alfa nu i slutet förra året. Och har <laughs> ett, the Kiting och, Recommends. <laughs> ja, jag redan, alltså vill ha mer... Eh, vi har ett specialarsnitt eh, där vi tar upp Bloodborne också så vill ha mer information där så lyssna på det så vi behöver inte dra upp det en gång till. Ja, vi har nästan precis, pra vi har precis pratat om alla spelen som är 2015 känns det som. Uh, Dark Souls 2 har vi redan diskuterat. Det är, bara, det är en Game of Year edition då till gen Kommer i april. Witcher kommer i maj om det inte flyttas en femte gång. Och det är, det är inte lite, omöjligt. Det är inte omöjligt och redan flyttats tre eller fjol Faktiskt väldigt troligt. Ja, det är mer troligt än... Att det skulle komma. Det, det, det, kom, det kommer någon gång. Ja. Någon gång kommer det i alla fall. I juni så vet vi att Batman Arkham Knight kommer. Flyttat från 2014. Gör ingenting. Och, ta absolut. tid med det för fan. Ja. Det, sen är det Rocksteady så att... Som är tillbaka på det igen så att... Ja. ja sista delen i Arkham-serien. Kommer under sommaren när inget annat kommer. Oh. De får ta lång tid på, på sig. Ja. Med, för de, de, ska, de, de ska de toppa Arkham City. Då, då är det fan... Ja, det hoppas jag. Det blir att de svårt gör. att göra, ska de göra det, då får de, ta, då får de gärna flytta det många gånger de vill. Rib, ribban ligger ju rätt högt om vi säger så. det är så. ganska hög. <laughs> men sen är det ju också, alltså jag är ju full förtroende för att de kommer lyckas. Så att det ser, det ser jag riktigt bra ut när de har visat upp det. Även i juni så är ett annat mindre spel som jag är också väldigt taggad på, Antill Dawn, som först var ett PS3-spel till Move. Men nu har blivit ett PS4-spel utan Move som Ture, med vanlig handkontroll. Uh, Störningssättet är väl lite åt uh, Heavy Rain och uh, det som också kom förra året som är helt slipper mig nu med uh, Beyond. Tack, Beyond Two Souls. Antill uh, Dan det utspelas av några ungdomar ute i en uh, cabin ute i skogen sent natt. Ingenting förhållet kommer att hända då i vanlig Slash style. <laughs> Nej, <laughs> alltså det ser jag, det, Gillar man slasher-spel så är det väl någonting man kan eh, både kolla in, faktiskt. Eh, sen hade jag en hel del högspel som sagt ska komma näst eh, eller i år som vi inte har något datum på. Assassin's Creed Victory, vet vi, kommer. Eh, nu, det är för att det kommer varje år i alla fall. Ja, precis, så Vi vet det, att det kommer i höst. Eh, nu, har vi, nu har vi fått veta sättningen. Vi har vetat arbetsnamnet i alla fall. Det kommer i höst. Det är inget Och sen får vi se om Rogue också kommer som Game of Rogue. the Year. Ja, alltså Rogue är ju sagt att det ska komma tidigt 2015 till PC. Och det är väl bara en tidsfråga innan vi får det som Game of Year Edition till PS4 och Xbox One. Det, det är Ubisoft. Han äh, said. Äh, Unsharted 4 som vi sagt innan kommer äh, hösten. Äh, troligtvis så kommer det landa väldigt nära Tomb Raider. Skulle inte varna mig. Men äh, ett PS4 och Tomb Raider på Xbox One. Det kommer att sälja enormt, alltså hypen inför Uncharted 4 för, för mig. Pick your side. Join the flame war. Ja, precis. Alltså, jag vet, Roger, du var lite negativt inställd efter att ha sett Uncharted 4 på, nu på PlayStation Experience. Där ja, alltså jag, jag ser jättemycket fram emot det. Jag kommer ju... Det är ju snyggt, det kommer inte ifrån. Aff, ja, alltså jag har älskat de andra spelen. Jag, jag är bara inne på det här med att Mm, du vill hoppas, du, pacifist, kan, eh, i ja, Heragor. Jag hoppas man kan undvika strider lite mer och slippa ta hand om alla fiender. Då ja, nöjd ja, liksom. det, Sen ger mig mer av samma. Det kan man säkert göra ja, alltså, då du det alltså, ska man rätt. så ska man dema ett spel nöjd. som man så måste man hålla action, visa upp action sekvensen det kommer inte ifrån. Alltså, alltså man ska visa upp det. Mm. Men man såg ju också det innan när elstriden började så smög det ju runt med niten. Det var inte för att han blev upptäckt som äh, helvetet oss. Nej, precis. Så jag hoppas det man också man genom hela. Jag hoppas att det är liksom mer. Men det jag, vad jag har läst så har de tänkt mycket mer på striderna och så här. Så, nej, jag, jag är sjuk pepp. Det, jag kan inte bli mer pepp. Nej, men det, det är Bruce och Neil som styr skeppet. och Efter det de gör med man så... Ja, vi, vi vet vad vi, vi får. Det är nat idag. Så att det är inget att diskutera. Ja, att det det vi av ser att det kommer, att det kommer, någon, -lag, man, kommer någon att ett 1-2-3 remaster också innan. Jag hade... Ja, oh, jag hade gjort det. Jesus. Jag inte Det är precis som Gears of War in, en HD Remaster med Gears of War innan nya Gears kommer. <fört> det är Xbox One, ja. Ja. Det är, jag menar, de gör dem Halo. Varför inte göra dem med Gears of War också? Det är likadant liksom Mass Effect vill jag också ha som Remaster innan 4 kommer. Alltså, jag har inga problem, alltså, problem med HD Remaster och sånt, om det, alltså, beroende på vad det är för spel. För det det, alltså, det är visst, man kan se det som att det är mjölka eh, kon eh, när du... Gör ja, en HD remaster alltså precis innan eh, det nya spelet kommer. Sen samtidigt så är det ju för att bygga upp hypen inför det nya spelet. Och visa då de som inte har spelat de tidigare spelen. att. Eh, de kan spela eh, de första innan de får det nya. Så att, eh, jag vet inte vad ni säger om HD massas? Alltså. Jag är för det. Ja, Devil May Cry kommer ju nu i remaster också. Jag visst, det kommer också. Det, det, sk det skulle tydligen vara mer än bara 1080p 60 fps. Det ska vara för, för grafiken ska vara förbättrad utöver det och det, man ska mm. ändra, jag tror att det är gameplay tweaks på gång också en del saker mm. ja, det ska bli kul att spela igen vi det, kom, det kommer med. den 17 mars i alla fall tror jag datumet var ah, okej, okay. nice, nice. Uh, jag lirade aldrig DMC-rebooten uh, när det kom på PS3 tillfredsställande väldigt bra väldigt bra gameplay uh, var vi var ju mer hösten, Quantum Break uh, Remedys nya spel, uh, de som Alan Wake Uh, och av det de har visat upp på Quantum Break så kommer du ha potential att bli riktigt riktigt riktigt bra uh, jag är taggad, riktigt taggad på det men uh, sen har vi den här tv-episoden uh, som de knyta in där som låter lite luddig men uh, jag har fullt förtroende för Remedy uh, jag vet inte hur alla det är men det är något gjort har vi mm. inte prövat det förut inte just dem men det var väl någon sci-fi-serie som gick som var i spel och så hade de en hel så hade man en hel CV-serie som var knuten till vad folk gjorde i det spelet. Det var några MMORPG. Ja, eh, Defiance eh, på Sci-Fi Channel. Eh, serien går fortfarande fast spelet, ingen spelar längre. Eh, så serien var ju mer populär än spelet. Eh, med all rätt. Men där skulle både spelet och eh, serien vara ihopkopplade. Det var mer som att folk som gjorde det i ble... spelet skulle knytas in i serien. Det bara, blev inte så mycket av det. Eller hur? Ja, det var mer ps snacktjänst men... som <laughs> det faktiskt blev. Ja, det är så vanligt. Helt, helt okej sci-fi-serie, även om det inte är Stargate-kvalitet. Äh, vad har vi med? Rise of the Tomb Raider. Äh, kommer också i höst. Äh, mm. Fortfarande inget datum. Äh, Halo 5 Guardians kommer också i höst. Mm. Äh, ja, Halo 5, det är nytt Halo. Vad är, det säga? Det är inte så mycket ja. Jag har spelat beta en del nu. Ja, hur jag hur gillar det. Ja, det, känns... har, det. Det känns som att jag har hyllat även av Halo-veteranerna också. Mm. Ja, lyckas äh, du vinna över Halo-veteranerna -veteran. så har du vunnit mycket. Vad sa du? Har du vunnit över Halo-veteranerna så har du vunnit mycket. Då har ja, du... men det är ju så, så de arbetar. Det är samma sak. Ni kommer inte att vara med Halo 4. Men med Reach så börjar man med multiplayer-betan. Det, det viktiga med Halo det är att fungera multiplayen, då, då är liksom nästan allt vunnit på en gång. Ja. För det är viktiga med Halo, trots att de ofta gör kan leverera en bra kampanj. Så det är multiplayer. Det är liksom en Call of Duty, det är multiplayer som är, multiplay är det viktigaste i Halo. Ja, och det känns stabil redan nu. En bra kampanj liksom det, är liksom, det ligger lite vid sidan av. Men Den är viktig och den, och den funkar oftast i Halo, men det är multiplayer som är det här ska funka. Ja. Och det, det känns till nu som man har hört om eh, multiplaybetarna och folk säger om det så de är ju tydligen på väldigt rätt väg. Ja, men det är ju... Det är, det är ingen Hörsie... gnäll, det är inte så många som gnäller på ADS och sånt där i det det var ett Nej. jävla innan men nu har folk eh, testat det och då känns det ändå som att de, det, funkar, det funkar riktigt bra men sen, alltså sen, samtidigt som att ADS det är något som vi har i alla andra FPS alltså det är så var, alltså jag förstår inte varför folk börjar gnälla på det. ja men det har folk slutat gnälla efter Ja nu, det känns ja. Men som men att det var det ett jävla halabaloo ja. de på det. ADS, ja. ja men du sikt... oh, ja <skratt> Alltså det finns nog inga mer alltså, dedikerade fans Halo-fansen. Det är nog svårt att se. När det gäller FPS. Ja, det är, de är ju liga för sig själva. Och sen har vi ju WoW-fansen på PC-delen. Uh, vad är mer? Dead Island 2. som uh, Jag vet inte hur, uh, Nej. Uh, hur de tänker här. Uh, det är inget storiespel. Det är ett open-world-spel och du har side-missions. Sätta eh, är det Sättan mer? Punkta. De fortsätter... Ja. Det var inte mycket mer Nej. att diskutera det. Eh, King's Quest från eh, återkommer. Nu eh, vet jag inte om Linus spelade de gamla King's quest -spelade. Jag spelade inte. Har, väl, har du glott igenom typ Let's Plays på... Ja, men du vet ju det. det är. Jag vet hur det är. Det ser jag. det var... det är ju ett av Sierras absolut största eh, tillsammans med Space Quest skulle jag säga. Eh, Pika och klicka äventyr det ser riktigt, riktigt bra ut. Äh, för oss äh, som kommer ihåg äh, gamla uppgifter. Det är ju Larry. Ja, den här äh, hela Sierra, både Sierra och Lucas Arts. Äh, Peka och klicka spelen när de hade sin äh, högtid. Ja, den också. Äh, Metro Solid Phantom Pain kommer också, och om det inte blir för sent, men jag tror inte det blir för vi har sett så pass mycket av det nu. Äh, Ratchet Clank, äh, den nya nu så kan jag komma ihåg här. Roger. Är det en remake på ett av de tidiga spelen eller heter det inte spel? Uh, jag tror helt utan underlag på att det är. A remake en Remake. Ja, oh, första Ratchet då. F förmodligen. Säger jag utan att veta någonting. Nej, ah, jag tror du hade koll på det. Det var något vi... du på. Allt rusht. Okej. Nej, alltså nej håller, men. Jag håller med ja, för... dig. Jag håller nej. Med dig. <laughs> uh, nej, men det kommer ju samtidigt då som den här Ratchet Clank-filmen. Som de skulle släppa också. Street Fighter 5 kom också någon gång under året. Var inte det, var inte det som var PS4-exklusivt? PS4-exklusivt, ja. Det blivit... oh. Ah. Oh. Ah. Vi har haft en diskussion innan, men det, kom, det kommer alltså Gillar du fighting-spel så vet du vad det är. Uh, alltså det kommer att vara intressant. Det är ju, ju nischgenre. Vi kommer inte ifrån. När vi ändå inne på fighting, Tekken 7 är på gång. Släpps förmodligen i år. Vet ja, då kommer frågan Shit. vad som hände med Tekken vs Street Fighter. Ja, det var väl det var väl Street Fighter vs Tekken som släpptes först. Ja, sen skulle. Ja, jag vet inte, vad fan hände? Ja, vad <laughs> det är i fall Tecken 7 i alla fall som, som NAMM som, som på, på mig istället. Då. Ja. Ja, de kommer nog inte att släppa någon, något av det spelet tror jag inte. Det är nog för sent för ja, det nu. Ja, det känns lite som att den båten har seglat iväg redan. Eh, Rainbow Six Siege sägs komma i år. Eh, vi har, det vi har sett har varit väldigt, väldigt tidigt eh, alpha stadie Det ser väldigt kul eh, ut. Back to basic Rainbow Six, eh, Rainbow Six som det var från början. Det enda problemet jag har det är att jag har inga problem med att man kan skjuta sönder väggar sånt med en hagelbaka. För gör du det hemma så kommer du skjuta sönder väggen om det är en gipsvägg. Uh, red Faction. Ja, det tänker lite... Det att de på spontant. Skjuta ja, sönder väggar. Det är lite alldeles för mycket Destruction. Uh, jag hoppas de hittar en bättre balans där. Uh, men det som sagt, det är ett tag till innan uh, det kommer. Vi, vi har inte sett det för, sen uh, E3 egentligen. Uh, Division... Uh, Sais kommer i år. Jag tvivlar på det. Jag tror det är 2016. Vi har fortfarande inte sett något nytt från det på väldigt, väldigt länge. För under 3 så var det i princip samma demon som vi visat innan fast bara en ny vinkel kändes det som. Jag har fullt förtroende för Massive som utvecklade Men jag tror inte det kommer i år. Crackdown 3 kommer i år också. Jag tror inte det har något datum. Fable Legends kommer också i år. Jag var pumpad på innan men... Inte längre för att det kräver att du har fyra personer att spela med. Och har du inte det så kommer Fabel Legends vara lika intressant. Jag vet inte om är, ni har något mer att tillägga där Nej, på den listan är, nu, vad ni är pumpade över. Jag ska dra upp alla Kickstarter-titlar som ska släppa 2015. men det. <laughs> Sade du, sa du Just cost 3 också? Jag. Ja alltså, Crackdown ja, det, 3 tog han upp. Crackdown 3 sa Just Cause. Just cost 3 tog inte upp. Nej, det gör det inte. Det glömde jag. Sorry, det är till och med svenska som utvecklar det. Det var ju dumt patriotiskt. <laughs> alltså när jag satt i den här listan innan. Då, det var, jag vet att det är mycket annat jag har glömt på listan också. Men vi har tagit de stora titlarna i alla fall. Så det är en hel del att se fram emot Jag år. Det känns som att 2015 kan bli ett riktigt, riktigt bra spelår. Om vi får alla de här titlarna. För att du och... inte sällan Zelda till Wii U. Ja, alltså jag är lite på defensiven där. Uh, jag vill inte, uh, kan jag styra det med en, uh, med en Classic Controller Pro så kan jag köpa en Wii U bara för sälja Varför skulle du inte kunna göra det för? Det vet jag inte, det är Nintendo. Ja men du har ju inte Wiimoten, har ju inte till Wii U på det sättet. Nej men den. jag menar tabletten. Ja, nej det tror jag inte. Jag tror, um... man, jag tror det är en vanlig kontroll till det. Det känns som det Ja, bara jag bara har alternativet i alla fall. För Star Fox har ju också demats upp som ett eh, tabletspel. Alltså tabletkontrollen. Men eh, jag vet inte alltså sällda. Det ser ut som det blir det första riktigt riktigt eh, schyssta sällda på länge. Ja, jag är skitpepp alltså. Det, det är jag. Jag vet inte förutallt. För något annat från Nintendo, de har eh, på väg så vi är Starfox är det ju ett frågetecken på men det borde vi komma ju. Ja, sen är det ju nya Yoshis, uh, det? det? Jarn. Epic Yarn. Nej, no, det är inte det, Epic Yarn, Det, det. det Wooly Wooly. Ja, ja, men det Du går från gal till Wool liksom. Ja, det ser det ser skitmysigt ut. Och så ja. det nya Kirby, mysigt som med också de... ser ja. mysigt men de Jo, men det är det de alltså jag älskar Nintendo's äh, exklusiva spel. Det är, det är de, de är det. De har inte mycket annat spel på Wii U. det är väl som sagt kickstarter titlarna. Jag bli ja, en... Mighty Number 9 kommer det. Det kommer My... det är... kom väl tidigt, ja. Det ser ut som att det kommer i vår. De påstår okay. att det är klart, men... Att det är mer eller mindre klart. Kommer antagligen i vår. För det är ändå ett rätt intressant perspektiv. För att det verkar som att det blir det här... Beta-banorna de har släppt. De har släppt, jag tror två stycken har väl inte imponerat jättemycket. Nej, men sen samtidigt är det en beta också. Då. Det var... Men... Alltså, det är ju ändå Ina Fune och... Han har ju ändå en sig att tänka på. Sen har så vi ju... Pixel, Metroidvania, klonerna Heart för Felicia och Timespinner och sånt där som är på gång ska komma i år. Det ser ja, det är jävligt det. intressant ut det jag tog pepp på ska <laughs> sådana spel. Jo, det vet. <laughs> till, skill till skillnad från mig, tydligen. Uh, nej, alltså Metroidvania är väl inte... Det var roligt ett tag men uh, det är inte en genre som gör så mycket för mig längre. Ja, men alltså Mighty No. 9 jag funderar, alltså jag vill faktiskt äh, plocka upp det. Bara för att testa för att det är ändå inofficiellt ett nytt megaman. Det är så nära att det är nytt megaman uppföljare, vi kommer. Det är ju ingen snack om. Va? Det är en spirituell uppföljare. Ja, det är ju så nära att riktigt megaman vi kommer. Äh, för Capcom äh, har ju äh, huvudet på allt annat än rätt ställe för tillfället känns det som. Men sen har de inte så mycket pengar heller att lägga på utveckling så att... Äh, de gör faktiskt en otjänst och inte försöker göra någonting med innovationer i detta spelet, tycker För så mycket skulle inte. Jag vet inte hur mycket de dratt in på Kickstarter. Myk uh, mycket, mycket. Vi <laughs> fick ju lägga till mål hela tiden. Men mm. de la ju till och sen var det där pissmålen och la till. Ja, men sen har IDOC-systemet varit Ja, men konstigt då. Uh, att lägga till ett nytt Kickstarter-mål. För att jag ska kolla. Jag uh, Mighty Number no. 9 har dragit in. Och då räknar vi nog inte in uh, eBay. Jag säger. Inte eBay. Och PayPal-fundingen. Okay. Den är ju fristående. Jag vet inte vad den ligger på. Men in, utan, utan PayPal så är det uppe i nästan 3,9 miljoner dollar. Ja, och det är ju och någonting... de vill ha 900 000 dollar från början. Ja, och det är alltså, det är säkert pengar som Capcom skulle kunna ha hustat upp för det. Skulle jag tro. Så ja, de är, att, är uh... nog inte så glada just nu. Nej, ja, med all rätt. Alltså det är ju... De hade de döpt det till Megaman så hade de kunnat sålt mer än vad det gör som Mighty No. 9. Med tanke på Megaman Brandon. Även om folk är nog rätt... Alltså Megaman-fansen är ju rätt medveten om vad som händer. Men om vi skulle... Jag har avrundat det lite nu innan det här blir alldeles för långdraget. Nu visste jag att det, det blir rätt långt om vi skulle dra igenom ett helt år här. Vad heter det? Rogue Legacy kommer till Xbox One, om någon blir. <laughs> ja, det ligger, finns väl redan på PC igen, va? Nej, det kommer till Xbox One. Åh, oh, Rogue Legacy, det då pratar vi mer. Ja, men det kommer till Xbox One, vill jag bara säga. Ja så. Om det är någon som var intresserad av det. Ja, nej. Våga verkar inte vara så pepp. Nej, <laughs> jag har redan till PS Vita och eh, till PS 4 Ja, mm. Det ja, har du för länge redan. Men om det inte var någonting annat sådär superviktigt eller desperat som ni vill pusha på inför 2015, så tycker jag att vi avslutar kartongen. och Ett lite kakor. Nej, jag ska faktiskt. Jag vet inte vad jag ska äta. Det blir någonting innan man börjar spela här. Men vi får se när nästa avsnitt kommer. Men förhoppningsvis är vi tillbaka. Det till var gamla schedule och var annan vecka. Men det, som sagt Det blev lite flytande nu I början här Men mm. tills, nästa, tills nästa gång Till nästa gång Säger vi Tack för denna, detta avsnittet Och på återseende